Bom dia queridos amigos vivencianos, hoje o nosso programa de número 1037, estamos no dia 31 de dezembro de 2023, último dia do ano de 2023, último domingo também do ano e nós estamos aqui para iniciarmos o nosso programa Vivença Espírita, alertando que daqui a 18 dias nós estaremos completando 20 anos de programa no ar. Bom dia Carlos Bom dia Rui Bom dia Nelson Borges Bom dia Rodrigo Bom dia Tião Varoto Bom dia Família Vivenciana Estamos no ar Graças a WS Festas e Embalagens, Maquim, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Livros Espíritas Espiritualistas de Autoajuda eCDs é na Livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia. Camel Filtros, solução em saúde para sua água. Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e garantia que você merece. Agradecemos também o auxílio das Casas Espíritas AME, Anjo Ismael Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Agradecemos o apoio também das tendas de umbanda Mãe Maria, Pai Jeremias e Vó Catarina e do Grupo Musical Castelã. Agradecemos pela companhia de todos, nesse último dia do ano de 2023, onde vamos discorrer o que nós esperamos de 2024 com o nosso querido irmão Nelson Borges. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. É, deixo aqui um bom dia já para as rádios que estão conectadas conosco, a gente tem a Web Rádio semente de Amor lá de Mato Grosso do Sul, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e a Rádio São Francisco de Tobias Barreto Sergipe de deixo o agradecimento aqui por todo esse ano, 2023 tá retransmitindo o nosso programa ao vivo todo domingo e também não deixando de agradecer as, vocês estão assistindo a gente aqui pelo Youtube é, e também pela Web Rádio semente de Amor pelo canal da Web Rádio pelo canal do Recanto da Prece, Euripso Bersanulfo e da TV Web, WebTV Espaço Espírita, lá de Barra Velha, Santa Catarina, retransmitindo a gente todo domingo, todo esse ano de 2023. A gente espera contar com o apoio de vocês e com os ouvintes das demais rádios e TVs para 2024. É, quem já está ligado aqui conosco, a gente já tem a enquete lançada. É, a, ainda não, vou lançar agora. Então, tô lançando aqui a enquete para vocês responderem é, se para você 2023 valeu a pena, né? Então deixa aí a, a sua a sua opinião, se e deixa uma mensagem também, vai escrevendo as mensagens, a gente vai lendo, né, Rui? A gente por... o hoje merece, né? Porque é Mas... o último dia do ano. Então as pessoas podem mandar a mensagem nós vamos lê-las verdade então uh, deixa aí a mensagem ou ligue para gente uh, ou mande mensagem áudio para gente a gente uh, retransmite aqui também né é só mandar pelo WhatsApp aí do, do vivência espírita ou pro o meu aqui quem não tiver no WhatsApp Opa, não, agora tô aparecendo uh, quem não tiver no WhatsApp do vivência espírita entra aí vivência Espírita.org/sapp. É, e entre aí tem um link para entrar. Então, bastante gente já tá aqui participando. A gente já tem o Edson Andá, Andrade, não sei se você comentou, Carlos. Ainda Carnício? não. Eh, Edson Andrade, essa a Tiana aqui Nascimento lá do Castelão, a Antônia Varota a Mira Yui, a Irene lá do Nascimento, que sempre tá aqui todo domingo mandando um feliz 2024, Rodolfo Alexandrino, Márcio Gaio Gama lá de Santos, desejando muito a paz, luz aos vencianos, Claudinha Ribeiro, Ah, quem tá aqui também é a Oi, Oe, Elênio, né? Que antes a gente falava ali, né? Oi Eli da Silva, lá de Juiz de Fora. Desejo um feliz ano novo, pleno de realizações e que vá e que falem, e que falem de dois aniversários, né? A gente depois a gente comenta, Elene. E a, o Forcat tá aqui com a gente também. A, o Nil, que é para quem não sabe esse desenho aqui do lado que vocês estão vendo aqui foi o Nil que fez é, do estúdio o Benedito Figueiredo tá aqui com a gente, a Claudinha a Cláudia Oliveira, como eu comentei o Enio de Azevedo Maia o pessoal lá, que deve ser o Rafael da Rádio Sementes de Amor a Irene e o a Ruth da Graça já tá aqui com a gente fala, Carlinhos você pulou o Iramir, que o primeiro que estava lá com a enquete que ah. cobriu o nome dele, Iramir Marques da Silva, de verdade. Salvador verdade, verdade E o Eramir também tá lá no, no grupo do WhatsApp mandando aqui já as a, a, dizendo a todos da família Vivenciana, um domingo de paz programa de muita luz, alegria para todo ano que se inicia, feliz ano novo a Maria Anuque também, Maria auxiliadora mandando bom dia, família Vivenciana abraço a todos aqui pelo WhatsApp então deixa aqui sua mensagem e a gente vai comentando é, é... nós hoje não estamos contando com a presença Exato. do nosso querido amigo Jorge Reis, que ele tá em, em Pedralva aqui no Sul de Minas, curtindo a passagem do ano. Verdade, tá tudo bom para você, viu, Jorge? Para vale. você e para os seus familiares. Tá ligado conosco, Jorge, tá lá em Pedralva, mas tá ligado aí conosco aqui, escutando o programa. É, então deixa aí, seu secretário, você... ah, lembrando que vamos é, colocar o Tião para trabalhar, hein? Já que a, a Antônia Varoto Autorizou, né? É. É, então a... <risos> O Tião, vocês estão vendo ele lá Então tchau aí, Tião, para cá, pro pessoal Não. É, Ele tá lá fora, então ligue Fala, Rui E se tiver alguma mensagem que por telefone Que as pessoas queiram transmitir Tá aberto Pode. o microfone, tá? Pode ligar, ligue para nós então No telefone 12 3921 3009, telefone DDD 12 3921 30 a 9, vamos colocar o Tião para trabalhar, né, Tião? <risos> e a gente vai sortear então eh um livro para quem ligar e falar, ó, quero participar do sorteio, né? Então se você quer participar, então diga no telefone quero participar do sorteio, que a gente coloca aqui no sorteador. Carlinhos, voltar para você e fazer a press. Legal. Hum. Nós vamos ler a mensagem do livro virtudes e valores de Jorge Reis pelo espírito Tiaguinho último dia do ano caiu justamente a mensagem 36 paz paz é o ardente desejo de toda a humanidade mas isso só se consegue com amor e fraternidade quando no mundo houver paz teremos a felicidade queridos irmãos e irmãs Vamos acalmando os nossos corações, respirando profundamente, buscando o nosso religare junto à espiritualidade maior, a fim de que possamos agradecer a, ao Pai por esse mano maravilhoso de aprendizado que estamos tendo. E nos despedimos dele de joelhos em espírito, agradecendo a oportunidade que tivemos, de burilar todas as nossas dificuldades físicas, morais e espirituais, através dessa equipe maravilhosa de trabalhadores do Cristo, que está sempre conosco, através desse Evangelho Rede Vivo. Agradecidos, nós vamos saudando essa família vivenciana maravilhosa, desejando a eles um domingo abençoado, onde também agradecemos ao Pai... Pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos. E por esse domingo abençoado, onde recebemos o nosso querido irmão Nelson Borges. Nelson Borges, onde ele vem nos trazer o que esperar do ano de 2024. Vamos envolvê-lo com carinho, para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença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 E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vossa é o reino, vossa é o poder e vossa é a glória, para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia, tema do dia. O tema do dia de hoje será O que esperar de 2024? E nós estamos aqui com o nosso grande companheiro é, O dinossauro, né? <risos> é, o dinossauro da doutrina espírita O economista Nelson Borges Que é administrador, ambientalista, humanista Pós-graduado em Psicopedagogia É, gestor empresarial e consultor criou a Secretaria Municipal de Administração aqui do governo da prefeitura é, é espírita atuante durante 10 anos dirigiu o programa Visão Espírita o Nelson nós falamos que é dinossauro porque outro dia nós dissemos aqui o Edson Figueiredo ele falou, eu já participava da mocidade onde o Nelson dirigia É. É. E ele participava também do programa Vocês tinham um programa infantil? Tinha, um programa de rádio Programa infantil? É, infantil Esse é, é, essa, essa tempo da, é. Da, da, do tempo meu mesmo Tirado do baú lá né? Rua Mário Galvão, ali Avenida Mário Galvão Rádio Clube Rádio Clube E ali a Rádio Clube era era famosa, tem uma potência tremenda, até que nós começamos lá na Rádio Clube com o nosso programa de é, Espírita, é, né, é. nós começamos ficamos sete anos e meio lá até que um dia nos expulsaram de lá não é tudo mas bem. é a Rádio Clube ou a, a, é? é Band era, era a Band é. ou não? Ah, tá, Rádio é, isso, Clube é, pra... é. é tá, mas era aquela a razão social é a Rádio Clube Rádio ah, Clube, a, Rádio a Clube. Nismi Messi é. era o diretor o, o Ivan Mimessi, né Não, anis, o novo, anis, o primeiro era o anis. Né? Depois, ah, depois foi o Ivan. Né? É o Ivan Ô, Rui, é o eu conheço. acho que eu sou mais antigo que você. É, o, é, então, se o, o Rui tava na evangelização infantil também. Sim. É, ué, acabou ir para cá em 1970, né? O Nelson Borges já nasceu aqui, né? Eu conheci muita dona Rufina, mãe do, do Nelson. Ah, e é raridade, Querida. né? Nascer, nascer em Suzano dos Campos é é raridade, né? É, eu vivi na Vila Maria mesmo. Ali naquele lugar mesmo, é, naquele na, lugar. naquela esquina. Eu onda. exatamente. Eu Ele nasci aqui em Suzano do Robson. Bardo Robson. Obrigado aí pela propaganda, hein, Robson. É. Não, <risos> e olha, eu não. tô sempre comendo lá, é? vale a pena, vale, viu? Vale, eu gostei muito boa o, Rui, o Rui mora lá na Vila Maria até hoje tá eu Ô, vivi Nelson, a vida inteira na Bela Vista que é do lado ali da, da... da é ali embaixo <risos> Ô, Nelson, a Irene Maria do Nascimento tá dizendo este homem é uma fera currículo nota 10 quantos o... anos ele tem dinossauro caca como é o nome da, da Irene, Irene, Maria. Irene? O, o Irene pelo que você bom em primeiro lugar eu quero eu quero saudar <risos> né a todos o, os que estão aqui no estúdio, ao Jorge que tá lá longe na bela cidade de Pedralva, né? A sua família e também aos aos nossos internautas e, e que estão nos ouvindo, quero saudar nesse último dia de 2023, que nós vamos falar alguma coisa de 2024 e gostaria de ouvir a opinião de vocês já saudando a todas e quanto a Irene é ao dizer o Rui me denominou de dinossauro aí <risos> sabe a nossa eu tava até comentando antes do programa aqui com, com o Tião é todos nós mesmo espíritas que acreditamos na imortalidade do espírito, a gente tem dificuldade, nós temos muita dificuldade de ter uma percepção de tempo de longo prazo. Sabemos que o espírito é imortal, que vai viver eternamente, mas essa visão, essa percepção interior nossa de longo prazo é uma percepção difícil de você aprender. Por quê? Porque o dia a dia consome o imediatismo. É, é o imediatismo, né? Então, quando uma pessoa fala, o oh, Nelson, quando você tem, olha, eu completei agora em outubro 81. Nossa senhora, 81 anos. É. eu acho que é por duas razões, né? Eu sou muito imperfeito, Porque quem perfeito vive mais encarnado sofrendo. Eu não digo sofrendo, mas tem que aguentar a resgatando, encarnação, né? Resgatando. Resgatando, né? Purgando, purgando aquilo que você tem que purgar, mas é óbvio que com muita satisfação e sempre com resignação e gratidão Né? e gratidão espero ir até o 100 né eu acho que no meu currículo lá de débitos e tudo eu devo ir até o 100 né e Rosana combinei combinei combinei é, é, é, e ela inclusive tem uma visão de como nós dois vamos desencarnar Sabe? depois numa outra hora quando eu entrar nesse tema aqui uh, um outro programa sei lá a gente vai falar dessa sensibilidade que as pessoas têm né é Como espíritas. É, esse é, um, é uma coisa, a encarnação para você exatamente purgar. Eu acho que eu vou ainda ficar mais uns 20 anos por aí. né é, Mas a espiritualidade é que sabe, e o, e o meu script é que sabe. né E a segunda coisa é que é uma satisfação muito grande, mas muito grande mesmo, é o que me deixa feliz, né? além da, da, da vida conjugal que eu tenho é uma felicidade muito grande é o fato da do conhecimento espírita a gente procurar cada vez mais interiorizar isso é uma coisa extraordinária é muito Sim. difícil Muito difícil você interiorizar O conhecimento espírita na sua base mesmo né? No, Principalmente o capítulo 17 do Evangelho A respeito da reforma íntima né é, Mas na medida que você consegue Vai vencendo os obstáculos Para que você entre naquele sistema O que eu faço para agregar de bom no mundo? essa resposta se você consegue dar todo dia <risos> para você mesmo o que que eu tô conseguindo agregar de bom no mundo né? Ah eu tô sendo um bom pai uma boa mãe isso não isso é obrigação ser bom pai boa mãe né é, ter uma família é, respeitar as leis isso é obrigação quando eu digo agregar é aquilo além da obrigação além dos seus papéis Então essas duas coisas que me fazem sempre eu até tenho esse livro aí que você tiver a, a, a gentileza é, é. de ler aí né como cheguei o oh Erne como cheguei aos 80 anos é ativo, rico e feliz. Só que o rico entre aspas, tá? É rico entre aspas. É rico de um monte de coisa, né? e Mas o, o recurso a gente tem o um mínimo para viver. Então, eu respondo a Irene aí, os 81 anos meu, ativo, rico e feliz. Maravilha. Puxa vida, ativo, rico e feliz. É. Olha aí, não é brincadeira, não. <risos> e olha, e se quiser o livro, é só entrar na Amazon, lá na Amazon, na Magazine Luiza, essas plataforma aí tem um livro o livro lá em cima da, da, da minha mesa que eu ia trazer. <risos> Bom, desculpa, o pessoal, desculpa Por a propaganda achei... do livro é, Porque não, eu, não, não, o o Rui, no começo do programa eu falei, o livro aqui em cima da mesa". Eu falei: "Cadê o livro?". <risos> <risos> Espera, agora é. eu entendi, você deixou em de cima da mesa lá da... dá para mostrar <risos> o livro? Não, não, aqui não, não tem aqui dar democracia, né? É. Não, não, o da democracia, é, o, o, o nosso amigo Rodrigo aqui falou que é um livro anterior que a gente até lançou na Bienal é, em São Paulo, vou, né, né? é Brasil, uma democracia doente. Isso. Nesse livro ele tem alguma coisa, inclusive, um programa, do que inclusive. nós vamos falar hoje, porque lá nesse livro a gente projeta o Brasil até 2062, quer dizer, uma visão de futuro, e hoje nós vamos falar de futuro. Né? É, mas é um livro relativo, fala de democracia, mas não partidária ideológica. É um uhum. livro que não tem partidarismo e nem ideologismo. Como nós vamos chegar em 2062 dentro de linhas não fictícias, né no nada fictício, mas pegando todas as tendências que nós temos no mundo e no Brasil, né? desde os últimos 20 anos para cá, a tendência do que tá acontecendo, e mais ou menos uma visão espírita também, é óbvio, né em 2062, o progresso e a felicidade que o povo brasileiro vai estar curtindo se conseguir seguir determinado caminho que a gente fala no livro lá. Ah, mas isso é sonho. Não, não, não é sonho, não. Se você ler o livro lá, você vai ver que tem base inclusive que depende de cada um de nós <risos> é porque o livro do, dos 80 anos que você Sim. editou ali para você contando aquelas histórias é, da, Rui, eu assim. vou eu vou dar uma uma uh, vou responder essa pergunta sua ou completar essa observação sua com uma uma de uma irmã de uma irmã de Belo Horizonte que que nos mandou lá um, um, um Zap lá que ao ler o livro, aquele livro, muita poxa, vida o camarada está falando dele. Claro, tá falando de mim, de uma vida de 80 anos, mas muito mais o objetivo do livro, como ela fala, é para inspirar, principalmente jovem não é para os idosos o livro, não. Os idosos já praticamente... né É para os jovens e os adultos se inspirarem num sentido de que, olha, eu fiz isso de bom. Não, não, não é, não. se Você ter uma vida conforme a gente pode apresentar ali, né uma vida em que, racionalmente, você vai vendo que aquilo trouxe a felicidade para mim, trouxe a manutenção da minha atividade e me deu uma riqueza de amizades imensa. E a, e, o, e o jovem fala, bom, é isso aqui, eu já estou fazendo isso aqui, mas isso aqui parece que eu ainda estou meio fora. Então, é um livro para inspirar. É isso só. É, entendeu? Eu, eu vi que até até eu estou lá na Sim, você, o Rodrigo, <risos> o o Carlinho, todo todos os meus amigos estão lá. É. E aí eu separei os amigos do meio espírita, né? E os amigos da so, da sociedade. Eh, porque eu acho que você, como eu acabei de falar agora há pouco, tem muita coisa no mundo que é obrigação, né? E muita gente pensa que é virtude. Olha, tá vendo a minha filharada aqui, foi criado por mim, né, pela minha esposa. Isso é uma virtude. Não é virtude não, isso foi obrigação. Esse papel de pai, de mãe, de irmã é obrigação. Você assumiu a obrigação. Você tem que fazer mais do que isso. A família hoje, para o espírita que conhece a doutrina, ele não enxerga a família dentro dos muros da sua casa. Aquele que enxerga a família é só dentro dos muros da sua casa, e o, e o filho do vizinho lá, que por por alguma razão acertou uma pedra na vidraça dele e ele já vai brigar com o vizinho, é, tem que pensar um pouco, porque esse só tá olhando a sua família de dentro dos, dos muros. Ah, mas isso é sonho, isso não existe. Claro que existe. A gente até vai falar um pouquinho disso quando projetado esse egoísmo que nós temos, né, dos muros de dentro da nossa família, projetado para as coletividades que também As coletividades também são como indivíduos. O, o seria os grupos. Você, você os grupos, tem país sabe? que está acolhendo é, imigrantes aí, você tem países que estão rejeitando imigrantes. Quer dizer, nós não vamos entrar nessa discussão qual é o certo e o errado. Mas é como se fossem indivíduos. Nós também somos assim. E a coletividade nada mais era que uma somatória de indivíduos. Né? não mas O que eu acho interessante, viu, Nelson, é que nós estamos aí... É como dizer, não querendo os imigrantes, aquela coisa toda, mas entra não se vê nenhuma nação rica se preocupar com esses problemas. Não, exatamente. É é exatamente a filosofia da coletividade como se fossem indivíduos sim porque nós somos assim também sim. então é, a gente vai quando falar de 2024 analisando bem por por cima né porque nós não, não temos tempo aqui de analisar mais profundamente analisando o nosso ambiente externo para 2024 sim. né então porque a gente observa que por exemplo a África a África até hoje A gente vê que não se fez nada na África. Não. Eles continuam bárbaros, continuam Perfeito. ainda é, se matando entre si. É, quer dizer, e não tem nenhuma nação que fala, poxa vida, vamos cuidar desse pessoal. Vamos uh, dar um dar um alento para essa isso, turma. Aí. E não vê, não. Só isso. vê o pessoal é, é. caminhando aí vai, em busca de comida em busca de é. roupa e isso é, é uma pena né te ver que não que no mundo como hoje que nós estamos aí com toda essa modernidade ainda tem gente morrendo de for morrendo de fome. E, a, e, e só voltando ao tema que você comentou da família porque é, uma, é um tema interessante para 2024 né quando a gente vai passar o ano todo mundo pensa em prosperidade a nossa família né E a e isso é uma crítica para o espiritismo né Tem gente que critica o espiritismo e eu queria que você esclarecesse para a gente também, que é, tem gente que não é espírita e fala: "Não, espiritismo quer essa história de reencarnação, então é contra a questão da família". É. Então, <risos> o, o é interessante, eu, Rodrigo, que esse tema que você tá levantando tem a ver com aquilo que nós falamos um pouquinho antes aqui, da percepção humana ter dificuldade eh em perceber, pelo menos dentro de si, né? Eh, dentro de cada pessoa, O longo prazo. Se você... Eh, essa observação que você fez, às vezes é por falta de conhecimento, até mais do espiritismo, né? Eh, a pessoa simplesmente pega a reencarnação e uma vida única e compara uma com a outra, né? É, então a reencarnação parece que desfaz os laços de família. Um dia, uma encarnação você é o pai daquela pessoa, aquela pessoa na outra encarnação pode ser o, o meu filho, a minha ou, ou o meu pai. Então, isso parece que é uma coisa que embrulha embrulha é, embaralha né a mentalidade do, do das pessoas porque Porque quanto mais o egoísmo mais você pensa nesta vida mais você pensa nessa vida. À medida que você entende a doutrina espírita e o que é reencarnação, você vê que a reencarnação fortalece os laços de família. Por quê? Aí a gente volta outra vez ao tema. Porque a reencarnação, ela vai fortalecendo o amor universal, que é o amor que o Cristo trouxe. O amor universal. Lembra que eu falei agora há pouco aquele amor que você deve ter para fora dos muros da sua casa é isso né É isso não não para ingre... para os outros ver não é para você mesmo. Né? Então, esse outro aí que tá falando não, o a, a minha religião fala que nós temos uma vida só, né? E que a reencarnação ela vai desfazer os laços de família. Eu não, eu gosto dos meus filhos atuais, né? Os meus filhos atuais é que eu amo. Eu não amo o filho do vizinho, né? Então, Aí é que está a grande interrogação para nós, para nós analisarmos. A maioria das pessoas não enxerga e não consegue perceber esse amor universal, porque ele é muito amplo, né, amor universal. Por que que eu vou amar como o Rui falou agora há pouco aí da, da África, né? Amar lá uma uma criança ou uma família de africanos que estão lá no Congo, não tem nada com isso. Eu não tenho nada. Tem, tem, todos nós temos né? Bom, eu, mas eu não vou lá. Tá bom, mas você tem aí, por exemplo, uma ONG extraordinária que se chama Fraternidade sem Fronteiras, que você pode contribuir com um real por, por, por mês. Ela está lá em seu nome colaborando para aquelas famílias da África que estão sofrendo. Então você tem, quando você quer, quando você quer, realmente você extrapola o seu amor além dos muros da sua casa. Ou, ou não precisa ir até até longe, cara. Você hoje tem cada trabalho De caridade, hoje do lado Da, da sua casa ou no seu é, bairro isso. Ou na sua comunidade Não precisa isso. ser nem espírita, é. pode ser evangélico pode Qual ser que? católico Pode que? ser agnóstico Muçulmano, Esse que você comentou, é. por exemplo, é laico Não é, é. espírita Você não precisa ir é, ir longe Você pode isso. ir aqui do lado da tua casa isso. E contribuir com uma com uma obra que Simples, que precisa de, de Porque as, as menores São as que mais precisam mais Precisa. E hoje, viu, Rodrigo, é interessante que hoje, felizmente, né? Felizmente, já de algum tempo para cá, nós temos uma disseminação, um aumento, um aumento muito bom, sabe? De meios de você se tornar voluntário em alguma coisa. Você tem até organizações aí para recrutar voluntários. ó oh, Tem todas essas organizações aqui pra, pra, com com vaga para você ser voluntário. Qual que você quer? Entra na internet. A internet é maravilhosa para você escolher. Aí você vai entrar lá. né Você nunca se preocupou com isso. Aí você entra lá. Nossa, tem duas ou três aqui no meu bairro. Eu nem sabia. Por que, que você não sabia? por exatamente essa esse egoísmo nosso de olhar não só para dentro de nós, como para dentro só da nossa família, só do nosso círculo de amizade ali social. O que eu tô dizendo, pessoal, eu também tenho dificuldades, né? Eu eu tô falando aqui, eu tenho também dificuldades do quê? A caridade só em si O pão que você dá para o pobre, o pão que você dá no semáforo ou, ou, ou aquilo que você ajuda as pessoas, tem que ter dois estágios, dois estágios. O primeiro estágio é o ato em si que você está fazendo bem. E o segundo estágio é você analisar se aquilo está sendo de dentro de si ou apenas um ato mecânico. Tem muita gente que faz a caridade, tem muita gente que faz Mas aquilo, essa caridade que eu digo, ampla, desde a gentileza no banco de você permitir que um mais idoso passe na sua frente, desde essas simples caridade, entre aspas, vamos dizer, né? é até as outras, aquela de você voluntário, como trabalhar em alguma entidade, ok, o primeiro estágio você venceu. Mas o segundo estágio, que é aquele que vai promover o seu espírito... Você já interiorizou isso? Já virou um hábito? Não, não virou um hábito. Eu tenho que me esforçar para fazer isso ainda. Se você tem que se esforçar, é, é preciso, a lógica é claro, você tem que se esforçar. Mas aquilo vai virando um hábito que você não precisa se esforçar mais não não você entra num banco por exemplo se aquilo já tá no seu hábito você não precisa pensar que tem um, um camarada lá que você vai chamar Será que eu chamo ele ou não puxa vida a fila tá tão grande eu tenho que passar mais um na minha frente né não uhum. aquilo já é automático você vê alguém assim é como como eu o como né A Não gente mesmo. já automaticamente, automaticamente é automático. Então, o que eu tô querendo dizer, o Rodrigo, é exatamente esse ponto, né? Que a caridade, ela tem que ter os dois estágios. E nós, essa caridade tá nos dois estágios ou tá no primeiro ainda, né? É, então, são reflexões e a gente vai entrar no nosso tema já, já. Porque, porque é, como você falou, a caridade é uma coisa muito mais complexa, muito né? não mais, é só a questão é, da beneficência não, de ir lá dar o dinheiro, né não, é? A, não, não. a semana passada, o jornal, que era antigamente o Vale Paraibano, né que hoje é o Vale, o vale. ele trouxe o um editorial dizendo que São José dos Campos tem 133 mil pessoas que... Que passam necessidade E tem 75 famílias 75 mil famílias Que estão na faixa Da, da pobreza e uma cidade como a nossa De 700 mil habitantes Que é considerada uma cidade inteligente a cidade para frente é. Alguma coisa tem que ser feita é, né? Exatamente, cento, cento, exatamente. cento e poucos mil hein? Cento e poucos mil 133 mil não, não Pessoas mas pessoas e 70 e poucas mil famílias é muita coisa passando a necessidade ah, se vocês conhecerem Se vocês conhecerem a periferia de São José vocês verão é, é, que não é mentira é, não tá é, é, é, e a gente conhece a periferia a gente sabe que o negócio não é brincadeira é, é. e tá na, e nós precisaríamos era mas o que acontece a gente vê que a doutrina espírita ela se preocupa com isso Porque o dia eu fazendo um levantamento, nós temos sete creches para cuidar de crianças, com cento e poucas crianças é, que são atendidas diariamente com cinco, seis refeições. É, nós temos, então, um hospital, Francisco Cachulha, que é de doenças mentais. Quer dizer, então, a gente vê que a doutrina espírita se preocupa com isso, só que a gente não divulga, né? É. Vamos Porque deveria divulgar para as pessoas saberem que nós estamos aí com uma série de creches que tá dando condições para essas crianças aprenderem Aprender. um pouquinho melhor, Aprender. melhor, comerem um pouquinho é. melhor, é. né? Porque tem tem crianças que uh, a comida que ele recebe na creche é a melhor comida que ele recebe é. durante o dia, é. né? Então a gente vê que estamos e a... fazendo alguma coisa né? <risos> e Voltando para o tema da, da caridade é... Nelson, a caridade Ela também, por exemplo Na doutrina espírita, a gente no livro dos espíritos né Kardec pergunta para a espiritualidade O que significa caridade Para Jesus né? E é interessante que ele tem que A espiritualidade tem que ir lá E confirmar com Jesus né? Não poderia <risos> dar, dar a opinião dele E qual, qual é o sentido Da caridade para Jesus Eh, a, a frase basilar, né? A frase ba basilar que ele ele colocou, é, que eu acho que reflete bem o que que é a caridade para ele. Fazer aos outros o que quereis que vos façam. É. Então, eh isso é uma frase tão pequena, né? É claro que você tem a complementação dela aí, mas é uma frase tão pequena e ela parece tão óbvia que passa despercebido para você né porque o Cristo não veio implantar nenhuma religião no mundo, Je ah. Jesus não veio implantar religião, ele veio implantar uma filosofia de vida né é ele dá exemplos né de, e, de, e, e né? isso que eu ia falar é, é uma filosofia de vida não só pela boca pela né ele ele viveu isso Ele Sim. viveu então essa caridade de você fazer aos outros o que querias que vos fizessem ela é uma condição de que ele não disse né se você não fizer nada para os outros tá bom não fizer de mal aos outros tá bom Não, ele não, ele não falou isso né é, porque não basta não fazer o mal Tem muita gente que acredita que a caridade no seu sentido social no seu sentido eu não faço mal para ninguém né? Eu, eu vivo a minha vida lá no meu no meu cantinho lá e não faço mal para ninguém isso já é uma caridade do que se eu fizesse mal não é não é não é. O que você está agregando de bom no mundo? Essa é a pergunta que nós e no mundo que a gente fala, o que você está agregando de bom às pessoas e ao ambiente? Às vezes você pode estar se preocupando com as pessoas, mas você tá degradando o meio ambiente, né? Às vezes é aquela aquela garrafinha de Coca que você toma em casa de plástico, né? Vai o lixo comum pronto você não tá agregando ao meio ambiente coisa de bom né Pu vida eu esqueci que na minha rua passa o caminhão da da, da, da seleção de, de, de lixo que dia então naquele dia você põe lá o caminhão pega e leva né? Por quê? A garrafinha de Coca-Cola que você tá colocando de plástico no lixo comum, ou uma de vidro, uma de lata, vai degradar o meio ambiente. Veja que a caridade é um negócio uh, que o que o Rodrigo levantou é, é uma é um termo, é um termo que As próprias religiões, elas disseminaram o termo caridade, né, como beneficência. E não é, não é ah, o fato de nós estarmos aqui nesse momento eh conversando, ah, ao sair ali qualquer coisa, o vamos tomar um cafezinho ali depois do programa, né, Rui? A, a, a Rosana mandou o, o Pareto aqui pra gente tomar um cafezinho. É... Não eu já saio já vou lá mas eu tô vendo que o Carlos está mais interessado em tomar um café antes de mim né o Carlos por favor vai toma ou, ou eu vou lá e tomo antes dele Olha para você ver que nos pequenos atos atos está a chancela do que nós podemos chamar de caridade ampla nós temos que ver a caridade no seu sentido amplo e isso é o que vai introjetar em nós sabe aquilo que eu falei agora há pouco das coisas virarem hábito porque se você não se preocupar com as coisas pequenas as coisas maiores vai demorar muito aí vai demorar até a outra encarnação quem sabe, mas Sim. não é fácil não pessoal, o que eu tô falando para vocês eu procuro também lógico, procuro, mas não é fácil não Tá? não é fácil, sou uma pessoa imperfeita, tem os meus erros, pode ligar lá para minha esposa que ela conta quais os erros que <risos> eu tenho se a gente quiser saber se nós somos um bom espírita vai perguntar para o vizinho nem pro pessoal lá da, do, do centro espírita a é. pergunta é. pra esposa, pra esposa. Isso, é, por, é, é por isso que eu sou <risos> divorciado só para ninguém ficar sabendo só pra ninguém ficar sabendo <risos> é mas, mas não só interessante, ah, interessante porque a gente lembra também né uma outra passagem da, da do Evangelho né e, e da do Livro dos Espíritos também Que, que fala que é dessa complexidade da caridade, porque é interessante a gente falar sobre esse tema por causa do, do, do cara, a gente faz promessa que a gente quer prosperidade, mas a gente tem que parar de olhar para dentro, olhar para fora, né? E a gente aprende na doutrina espírita que o melhor forma é através da caridade. E Olha, a, e essa que você falou, né, de virar um hábito, é muito difícil, porque ela é muito mais complexa do que sim. só é porque as pessoas confundem caridade com com benevolência, né? isto com só isto. benevolência só que ela, ela nos resume só em benevolência é. ela também é indulgência e perdão é, né? gratidão então a, Não, a, a indulgência, a beneficência é você fazer o bem para o próximo é. Né? É. a indulgência é você aceitar a imperfeição do próximo né sem julgar Esse é o mais difícil. É. é você dar o dinheiro, mas aí você fala: ah, ele vai pegar o dinheiro, vai para vai usar droga". Ele já é. não ainda, você já não tá usando a indulgência. Então a caridade não é só beneficência, é beneficência Perfeitamente. mais Perfeitamente. a indulgência. Perfeito. Que é aceitar a imperfeição do próximo, é. né? E além disso, vai mais além, é o perdão. <risos> é o perdão das ofensas, ou seja, para caridade, ser caridade para contar como bônus horas, Tem que pelo menos fazer os três, né? É os três. Ô, a Rodrigo. beneficência, a indulgência e ainda perdoar que o cara vai pegar aqui dinheiro e vai e vai gastar com droga, por exemplo. Ô Rodrigo, pode ser que ele esteja até conosco aqui, o, o, o saudoso Cláudio Vidal. O saudoso Cláudio Vidal, que pode ser que, que esteja até... O primeiro programa nosso foi o Cláudio. No Visão Espírita também foi ele. Né? Essa, essa. legal o, o Cláudio designava isso que você falou agora há pouco aí bondade indulgência e perdão como bip né aquele tempo de roda que a gente trabalhava na, na, na roda era o tempo que tinha aquele aquele bip que você levava no na, na cintura. É. Ah, nós aqui, nós aqui, eu acho que não vou roçar, mas nós eu aqui, é, le, le, le, le, Pegou peguei, o tempo peguei. do bip, né? Uhum. É. É criança, mas eu isso. E o Cláudio usava esse o, a metáfora do bip, né, como exatamente isso que você falou, benevolência, indulgência e perdão, né? Você conseguindo virar isso, um hábito com eles, com esse, com o bip? Se você conseguir virar, um, olha, você já andou, nossa, uma evolução de 500 encarnações, porque é muito difícil tornar um hábito. Esforço não, esforço você deve fazer, né? Mas então essa história do hábito é importante a gente analisar o que que eu já adquiri como hábito nessa caridade ampla, Né? e o que ainda está me faltando, né é, aí depende muito do seu mundo interno, e o 2024 está vindo aí, Rodrigo, Carlos e, e, e Rui, está vindo aí com muita gente, será que vai ser melhor? Será que não vai ser? Aí quando vocês passam esse tema para nós... Né? essa responsabilidade muito grande de trazer aqui, eu não sou nenhum... Eu me considero um futurista, sem dúvida nenhuma. O próprio livro que eu comentei agora há pouco, né? que a gente projeta o Brasil para 2062, é é, é, um, é um exercício de futurismo, lógico. né Agora, o futurismo no sentido de nós estabelecermos uma resposta... Para para essa pergunta extremamente ampla, o que esperar de 2024, que é uma pergunta muito ampla, logicamente para uma resposta muito ampla, eu tenho que é, afunilar isso, tenho que afunilar para... Eh, não que a gente vá ficar conversando 30 horas aqui sobre o tema, que teria conteúdo para isso, mas a funilar não só pelo tempo aqui, mas também pelo aspecto do entendimento. O que eu espero de 2024? Tá na cabeça de cada um os que estão nos ouvindo agora. Veja na sua cabeça que nós estamos no dia 31 amanhã já é um novo ano, já é 2024. Existe uma cultura no mundo, no mundo inteiro, quando há uma passagem de ano, né normalmente, pelo menos a maioria das pessoas, dos adultos, é, fazem um balanço mais ou menos de como foi o seu ano e parece que abre uma janela nova E nessa janela nova que é o novo ano, vem, né, as esperanças, vem planos, vem sonhos, né? Eh, isso eu acho que é comum. Então, para você analisar 2024, vai ser melhor, vai ser pior, vamos fazer o, o seguinte, vamos dividir em dois ambientes. Que vai analisar esse o que vem em 2024, o ambiente externo a nós ambiente externo de cada um dos que estão assistindo o programa aqui, todo ambiente externo, que seja a terra, o planeta, que seja a sua coletividade, que seja a sua rua, que seja a sua família, o ambiente externo a você, a você. E a segunda análise é o ambiente interno a você. Você tem que enxergar desses dois ângulos se você quiser entender mais ou menos ter uma resposta do que vem em 2024 é isso que eu tô me predispondo aqui a gente trocar essas ideias Sim. tá e respondendo aqui quem entrou aqui foi o Silvio Antônio, Júnior, Silvio é. é, falou valeu a pena? tudo vale a pena se a alma não é pequena, né é. lembrando de Fernando Pessoa, né? eu lembro da minha avó também, da minha avó materna É, que falava bastante isso e manda bom dia bora lá mais um ano paz luz e harmonia em nossos corações neste ano de 2024 a ah, então a gente tem aqui a participação da Vera Barbosa o Tigo Bores né que já deve estar lá na Bahia mandando abraços fraternos ah, e ele falou que ó esse homem é fera currículo nota 10 quantos neles ele tem né de novo só acho que ele é ah, isso aqui você já leu seja leu <risos> e o Ed Moreno entrou aqui também O mandou bom dia nobres vivencianos Rui Calinhos, Nelson, Rodrigo, Jorge, Tião e todos os presentes. Feliz ano novo. Uh, o Nil falou que tive a oportunidade de participar né da, da De uma vez nesse programa Com o dinossauro, Nelson <risos> <risos> Bons tempos De mocidade Ah, também, é O Nil participava firme. O Daniel Melo aqui também Que em 2024 chega com muitas paz e luz uh, A gente tem aqui A Deli, mandando bom dia Vivencianos, gratidão A equipe do Vivência pelo ano de 2023 Que o ano novo seja de muitas bênçãos A todos, um grande abraço a uh, aqui a Tiana falou Daniel Melo, ainda como expositor presencial e online, pode me passar o seu contato aí, ó, Daniel. <risos> Depois eu passo o contato do Daniel para você, Tiana. É, lembrando das aulas dele no Jefa, ela falou aqui. É, ao Renato pazim manda bom dia a todos, hoje um pouco mais tarde devido à Corrida da Virada em São José dos Campos, mais um ano acabando, de... acabando, desejo a todos excelente dois... 2024, muita paz e saúde a todos, que estejamos aqui todos os domingos de 2024, assim também esperamos, hein Renato? Sim, também tem... esperamos né tem, tem mais mensagem aí, cara Não. Tem gente que ligou tem. aqui também, tá? Hein? Tem gente que ligou aqui pra gente Quem ligou foi o nosso irmão Aécio César Que ligou aqui no telefone Desejo a todos os vivencianos Um 2024 repleto de harmonia Saúde, paz e fraternidade Aécio, estamos, estamos esperando a sua pergunta Mande aqui sua pergunta Pelo áudio aqui, a gente coloca Ela pro nosso, pro Nelson aqui responder o Osvaldo Barbosa manda bom dia família vivenciana um domingo especial Programa vivência, vivência fim de ano início de nova semana paz e harmonia para nossas vidas sempre o Osvaldo que já sempre tá aqui com a gente também vale a pena vocês entrar aqui em cima digitar Osvaldo Barbosa e acompanhar os programas que ele teve conosco o Arnaldo Dalpino que é do programa prosa criativa é a esposa da, da mãe Girafa Né? Então toda segunda-feira, 19 horas no ar Estão aí é, Firme e fortes, lançaram um programa maravilhoso De Natal E eu o da virada promete, hein Arnaldo Estamos espe... na expectativa Mano, bom dia Agradecemos pelo ano de 2023 E peçamos pelas bênçãos de Deus Para o ano que se inicia Obrigado a todos vocês carinhos vamos para os comerciais Sim, eu digo por favor Hoje a gente tá é, a gente tá com uma novidade né aí vocês estão vendo quem tá no grupo do dovivência espíritas deve ter visto que a gente trocou o logo e colocou aí perguntando quem são os vivencianos né então a, a gente tá lançando aí um story é coisa nova hein <risos> chama um web Story história que nem o Instagram que você vai apertando o dedo e vai passando né e Então a gente está lançando aí um story sobre quem são os vivencianos e depois do Comerciais a gente volta mostrando ele para vocês, então fique aí é, conosco que a gente vai mostrar para vocês o que que é esse tal de story e quem são os vivencianos em 2023 é, e hoje agora a gente vai com a música a gente vai com a música aqui de Jackson e Alana do, CD, do, do álbum Luz de, de Esperança É, luz e Esperança Música também Momento Musical Oferecimento Grupo Musical Castelã Levando o Evangelho Através da Música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 de São José dos Campos, é espírita atuante durante 10 anos dirigiu o programa Visão Espírita. Então, Nelson, eu lembro do Nelson, quando eu vim aqui para São José, a gente ouvia falar muito do Nelson Borges, né? É, e era, eu, eu comecei a, a querer entrar no movimento espírita aqui, e então tinha muito muito conceito aqui dentro do movimento o Nelson Borges, né? E... só que eu pendi mais para o lado da Aliança Espírita evangélica né que é um outro segmento <risos> que tá completando 50 anos esse é, o ano esse ano aqui tá completando 50 anos né de atividade mas no final é tudo espiritismo. É, final é tudo espiritismo. Isso que é importante. Não, o que a gente sente <risos> é que cada um tem sua, é, é, tem sua maneira de não, e o importante tem uma coisa, que eu acho que muita gente é, do movimento espírita de São José não sabe, né? Eh, muita gente polariza o movimento espírita como o USE, né? A União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, que que tem a sua organização, né? Eh, e Aliança Espírita Evangélica, né? O que eu acho que muita gente não sabe é que a Aliança Espírita Evangélica ao ser implantada em São José, eh, o Jacques Conchon, que foi o criador do CVV, né? Ele veio pedir ajuda, ajuda aqui aos espíritas de São José que então era só USE, né? Era só USE para convidar algumas pessoas para iniciar o processo, né, da implantação da aliança e do Hospital Francisco Ajuda, né? Eh, mais ou menos concomitante. E aí nós mesmo, para ele ter ele esteve na minha casa. Eu morava na Vila Maria ali na Carvalho de Araújo. Uhum. O Jacques teve lá e também eu me lembro que naquela época a gente convidou o seu Obregon Obregon, lembro do Obregon. seu Obregon e outros, outros espíritas para ajudar o, o a, a aliança foi implantando o Jacques também procurou outras pessoas tinha o Valentim Lorenzetti junto com ele né o Jacques era um homem de 2 metros e de um coração 10 vezes mais que ele, né? E e aí a Aliança começou e às vezes os espíritas ainda têm essa polarização, né? Aqui lá, mas depois foi passando os anos, foi se integrando uma coisa com a outra. Ah, o, o a Feira do Livro Espírita também, né, que era uma promoção iniciada pela USE Aliança, né? Se aliou é, Aquele foi foi começado pelo a Luiz Petit. Eu lembro quando ele começou lá naquele os naquele, naquele supermercado ali que que hoje é a Igreja Universal, ele começou ali, né? A Feira do Livro Espírita. Depois, Rui, a primeira Feira do Livro Espírita eh tomando a liberdade de ser um pouco mais antigo que você. <risos> eu eu queria eh foi Olha que interessante Sabe a rua 15 Ali naquela galeria que tem da rua 15 que é, Em frente à praça Em frente à praça ali da, Do Banco Bradesco Olha lá, Aquela galeria ao lado do, do Bradesco Que vai até a Avenida ah, sim, São sim, sim. José Em cima Tinha uma loja Uma uma loja grande é, Não me lembro se era, é, era uma, uma uma loja A primeira feira do Livro Espírita Foi ali É Aí depois, olha que foi lá em cima, tinha escada e a, a, depois de lá nós trouxemos a feira foi pro aonde hoje é a igreja, a igreja do do do, do Edir Macedo ali na rua do Cigiteria ali, é. É, é, E depois foi lá onde é o é no trevo lá. E depois voltou para praça ali onde é o Bradesco, que ali ficou vários anos, né? A feira. A feira tá com o quê? Com uns 40 é. e poucos anos. Agora hoje. tá aqui no Aquarius. Agora está no Aquarius. Agora, agora tá no trouxeram aquarius. aqui no é, Aquarius, é, pertinho do Vivência é. Só para ficar mais perto do Vivência Espírita. E o Aloysio foi um dos grandes <risos> colaborador O Aloysio Petite, o pai do, do Petite, né? Foi um dos grandes colaboradores. Nossa. Eu lembro que ele pegava o carro aqui em São Paulo pegar é, livro, pegar pra... livro, exatamente. É, era a livraria Boa Nova, ali na Rua Aurora, né? Hum. Rua Aurora. O, o Seu Stig era o nome do do livreiro, é, é. E, Galeria e, e, Rossi. E, e, galeria, galeria Rossi. O, o Nilton falando aqui, o Neil Galeria Rossi, <risos> E o Seu Stieg na no, na primeira livraria não, a gente não era conhecido. Né? eu falei, Sr. Stig, mas o senhor pode dar por consignação né pouco livro, mas aí como o Divino Mestre tinha, o Centro Espírita Divino Mestre tinha também uma livraria boa, nós juntamos do Divino Mestre e do Dr. Ivan pegamos, sabe, a doutor, e, e colocamos, e o seu estig Stig é, eu precisei de deixar um cheque meu para ele sabe assim calção e aí ele deu várias... eu sei que nós fizemos lá e foi bem tanto que foi bem que hoje sim, tá na, na, na versão 41 42 anos que era 43, que era 43 da, daquela de São Paulo você disso é, é em São, São Paulo, Paulo sim. Sim, em São Paulo na Rua Aurora sim. é Rua Aurora e aí depois da, da feira do Livro Espírita veio a banca hum. né e veio o clube né isso segui você falou e depois no... da segunda em diante eu segunda da terceira-feira em diante, o seu Stig não exigia cheque mais. né aí já não exigia cheque. Porque para ele também é interessante, é. ele vendia os livros. Né? Quem, quem entrou aqui, você falou do Divino Mestre, quem entrou aqui foi a Rosilma. Rosilma Sei. falou lá no Nascimento, falou, querido, que tinha comentado do Cláudio Vidal, né? Porque a gente fala de Divino hum. Mestre, a gente lembra do, do Cláudio Vidal. né ah. a Ele falou, sou mineira e adorei quando aprendi com ele o bip Você tinha comentado é. É. E, e nós tínhamos um trabalho muito bonito que era feito pelos Nunes, ah. Nunes é aquele que ia de porta Nossa. em porta entregar os livros da, do clube do do, do, livro. do clube até que o clube hoje tem o nome dele é. né o tem o nome dele é. Né? Nunes, né? e é tocado pelo Orlando lá o grande Orlando também que tá à frente do clube e É, nós queremos ver, esse domingo, nós trazemos aqui esse pessoal todo para falar sobre o movimento da Aliança e da UZI. E pouca... Hum, perspectiva pouca gente comenta mil... também. Acho que em 2024. Tinha que falar também do doutor Ivan, de Souza Lopes, Souza né, que Lopes. comentou, porque pouca gente conhece, né que foi um grande sanitarista aqui de São José dos Campos, homenageado pelas Casas Espíritas, mas pouca gente conhece a é. história, pouca é, gente exatamente. conhece. Tem que chamar o Orlando aí para falar também um pouco é. mais sobre isso. Tem até uma rua com o nome dele aqui em São José. É, em frente à Santa Casa ali, na rua. É, Não, é Ele cuidou do sanatório, que era ali onde a escola da, da Univap, o colégio em frente a univer Universidade é, Jurista ali, né? De... É, ele era ali era um sanatório e, e ele era o diretor desse diretor. sanatório e ele é o protetor do nosso programa e que, part, e que teve parte em, é, é, direta na, na criação da penicilina também então ah, ele, também ele apoiou também na, na, na equipe que, que chegaram na a condição que salvou milhões e milhões de, de vidas né? e você falar do Centro do Doutor Ivan Souza Lopes você Obrigatoriamente lembra do Ivo Prates de Oliveira e a sua esposa, Vailda Prates né que foram os leões inclusive quando a gente participou da criação da obra social Célio Remus que a Vailda foi a primeira presidente inclusive e ficou muitos anos né e a obra Célio Remus deve muito a ela e ao Centro Espírita Divino Mestre e ao Centro Espírita Doutor Ivano ah. Sousalão você tem que provocar o pessoal lá É, botar eles para trabalhar né já que você <risos> eu não quero brigar entre vocês dois quem é o mais antigo aí pô. Mas, mas já que você tem botar o pessoal para trabalhar lá para escrever um livro Doutor de Souza lá não tem nada nada nada sobre sobre história aqui Olha... é, eu acho que faltar eu sinto falta disso né o pessoal botar é, e, e que eles têm bastante histórico né eu não, e não é, quero com cometer... encontrar informação sobre o doutor é, eu não quero cometer nenhuma gafe também no sentido de lembrança Ao, ao lembrar do, do Ivo e uhum. da Vailda, lembrar também do seu José Soares, né? Seu José Soares que foi presidente há muito tempo, e esse recado que você tá dando agora aí, Rodrigo, se algum familiar do seu José Soares estiver ouvindo, Né? ele deve ter muitos arquivos em casa olha né? muitos arquivos sobre o Drutor Ivan de Souza Lopes eu, eu, Nelson, eu posso dizer para você que não tem não tem. é porque eu pesquisei aí porque há um interesse muito grande nós aqui conhecermos o Ivan de Souza Lopes eu procurei pesquisei é eu difícil, só sei achar, que ele difícil. veio aqui para trabalhar com problema com os t, é, t, era o problema do pulmão, aí tuberculose, tuberculose, né? Ah, e ele é, começou a trabalhar junto com o Dr. Nelson Dávila. Dávila. Mas depois não tem mais nada que hum. fala dele, eu já inclusive vi Li, vi de filatas dele tá dele tá junto com o pessoal mas não tem mais detalhe da de onde ele veio quem ali era filho de quem esse nós não temos o porque toda vez que o, a gente recebe alguns médios aqui de psicografias recebe as mensagens <risos> e citando o nome do pessoal que tá aqui presente né é. e o doutor Souza nosso sempre tá presente Olha. o Alan, com Alan Cambrek e, e aí por diante então a, a gente a A gente tem que ir atrás mais mais informações e, e <risos> trazer também quem sabe fazer um programa só sobre o doutor de eu de su, eu sugeriria para vocês não sei se vocês é, é, já trouxeram ele ou não o Orlando o Orlando lado Orlando ele é participante de um grupo de pesquisa sem pesquisa isso já falei né? com Orlando ele também não tem nada viu? não tem nada tá <risos> ah, <risos> Então, então, realmente, olha, tá difícil. O Orlando é, mas... tem tudo, o Orlando tem tudo. Sim, Se não tem do, do, do eu acho que então, Orlando, é acho que o Orlando deve ter. A gente vamos, vamos combinar de novo com ele e é. trazer. Vamos falar sobre sobre a o novidade? Tema. Isso não, só antes de gente voltar ah, pro no tema, sobre a novidade que a gente está lançando a, a, agora. É. Né, que é o, o story, aí o pessoal tava aqui, que que é esse tal de story, né? É que nem há 10 anos atrás eu tava falando sobre podcast e o Rui falava, que que é esse tal de podcast, <risos> <risos> Não, é, é que nem inventa é. palavras novas para coisa antiga, né? É, é, é, é <risos> e, uh, e esse tal de story que a gente vai mostrar aqui agora para vocês, a gente tá lançando um story de quem são os vivencianos tá? Então a, eu deixei aqui no link para vocês. É, aqui na descrição desse vídeo tá escrito story e também tá aqui no comentário, tá no, no WhatsApp. Vou colocar aqui no WhatsApp também o link, mas vocês aqui na descrição do vídeo do YouTube vocês vão poder clicar e ver o story. Que que são o story? Quem são os vivenciando 2023? A gente tem feito várias enquetes, né? Então, Os vivenciantes são os ouvintes da nossa rádio Que respondem essas enquetes do Youtube Que nem essa que vocês estão vendo aí E aqui tá um compilado de todas as enquetes Olha que legal, 92% gostam Do modelo do programa Vivência Espírita todo domingo uh, A gente tem aqui 81% que creem Que Chico Xavier é reencarnação de Allan Kardec Os 60% Já leram todo o livro do, Dos espíritos Então são as pesquisas que a gente foi fazendo E aqui tá disponível 80% se considera médiums Então vocês vão ver aqui, é o nosso apoiador, o Gavale, depósito, seu depósito. Mas tem aqui as porcentagens, a gente fez um compilado aqui. 95% colocaria seus filhos na evangelização infantil. Olha que interessante. 88% dos nossos ouvintes se consideram espíritas. Olha só. Então você tem um compilado aqui, é um story, né? De todas as, as mensagens 70% já participaram de sessão de psicografia Acredita que Música pode curar Olha Sérgio Santos aí, 95% Então vocês vão, vão ver Um compilado de resultados ao pessoal aí ó. 90% já visitaram um Terreno de Umbana Muito legal, né? Então vocês podem acessar aí e descobrirem um pouco mais quem são os vivencianos é, que participaram aí das enquetes e o, e o compilado dos resultados. Pelo que a gente percebe, o programa Vê-se Espírito é rico de informações, né? essas as pessoas quiserem essas informações, como é que eles fazem para obter? Então, só clicar no link aqui na descrição, aqui embaixo... É, já acesso e eu, e eu vou mandar também Pelo WhatsApp para todo mundo é, Então vocês veem aí, olha que legal 95% acredita na existência de extraterrestres Então é bastante, bem legal ó. 86% Conhece alguma mulher de destaque Na doutrina espírita, olha a Célia Tombler aí. A gente tem é. que fazer um programa Falar pro Jorge que tá escutando a gente é, Fazer um programa em tributo a Célia Tombler né? Quem sabe em trás a Magali Freitas. É. é verdade Foi uma grande cantora. Então, vale a pena vocês entrarem aí e conferirem e, e participarem e compartilhar também, né? Olha que legal. Então, 85% estão iniciando o ano otimista. E o pessoal 2023. concorda com com, a, com o modelo do nosso programa? 95%, ou 90 e poucos por cento, respondeu lá no início. Ó. É, primeiro. Olha lá. Oh, tem bastante, hein? É o ano inteiro de informação aqui. 92% gosta do modelo do Programa Vence Espírita, de responder as enquetes. Então, obrigado pela participação de vocês. Obrigado aos nossos ouvintes né desse, desse ano, 2023, é, por ter compartilhado todas essas informações conosco. Vamos lá. Então, vamos continuando, Nelson. Vamos. Nelson, você... Deixa... Uh eu lembro que a doutrina espírita era uma coisa e hoje tá está se, se modificando você tá modificando para melhor ou para pior é a doutrina espírita ou seus ou termo que se você me permite, A doutrina não, eu estou dizendo, seria mais ah, claro, correto o movimento, movimento. isso. O, o movimento, ok. A, a, a doutrina, ela, ela aliás, eu acho que esse livro basilar aqui, todos devem ter, né? Que é o livro dos espíritos, eu né? Ah, muito bem. E, e, então, como você colocou aí, a doutrina é uma só, né? É, agora, o movimento espírita está dentro exatamente daquilo que nós já comentamos agora há pouco, dessa evolução nossa mesmo como adeptos espíritas e dirigentes espíritas sobre o ponto de vista daquilo que é diverso entre nós que são as interpretações. Então, conforme o papel que você exerce dentro do contexto que você está no movimento espírita, desde um frequentador como um frequentador, como um dirigente, é, como uma pessoa influente ou não influente, uma diretoria, é, os níveis de alçadas de decisão que o movimento precisa fazer, porque você precisa de uma organização, né? Tem que existir uma organização. Embora o espiritismo não seja uma religião sobre o ponto de vista é, tradicional, que nós chamamos de religião, com hierarquias, né? Com tudo, o espiritismo não é isso, o espiritismo é um pensamento filosófico e científico, né? Ele entendido como um pensamento filosófico sentido Ok mas ele precisa da aproximação das pessoas da troca das ideias da organização principalmente do seu lado social de atendimento às pessoas e como é muito forte dentro do próprio do, da própria é, movimento espírita a mediunidade né aíí você abre um leque muito grande, sobre o ponto de vista do que é a mediunidade, do que são os médios, como deve desenvolver a sua mediunidade, como deve atender as pessoas, como deve fazer a caridade que nós falamos aqui em relação às pessoas e aos espíritos encarnados. Então, tem um leque muito grande que faz com que eu faço com que as pessoas tenham as suas interpretações e nessas interpretações o que que vai acontecer? o modo de organização ele vai se diferenciando desde uma base pequena do que um Centro Espírita oferece Sim. e do que as organizações é, institucionais né do, do centro da do movimento espírita municipais estaduais federais né as organizações que estão com o objetivo de fazer a aproximação e a dinâmica do movimento feito por quem? por seres humanos espíritas, sim, mas seres humanos seres humanos que infelizmente todos nós ainda somos imperfeitos pela nossa própria condição e isso faz com que vá se diferenciando algumas práticas desde a o centro espírita até a, a, a, a as organizações maiores do, do movimento. Isso já foi previsto por Kardec. Então, Rui, para responder a sua pergunta, eu, eu diria que, quanto ao movimento espírita, você tem uma diversidade. Hum. E quanto à doutrina espírita, que é o que mais nos interessa, nós temos uma diversidade unidade dentro da doutrina estude a doutrina seja né o livro básico do Kardec, o livro dos espíritos ou essa, esse manancial extraordinário que o Chico é, Xavier deixou para nós você participa de um movimento tal que tem as suas observações em relação à crítica a um outro movimento, a um outro centro espírita, a um outro... Tá bom, ok, é sua opinião, eu acho que você tem que respeitar dos outros irmãos também que frequentam outros centros espíritas, mas jamais, quanto à unidade da doutrina... Né? a unidade da doutrina em si nós temos que estar Unidos conectados né é baseado exatamente em Kardec principalmente em Kardec e todas as outras bibliografias né é, que você tem em torno de Kardec e o Kardec se baseou em quem no nosso amigo Jesus né é eu tenho quando se fala em, Je, em Jesus tem uma frase muito importante que o do falou em São José dos Campos há 500 anos atrás Rui, numa palestra que ele deu aqui que eu guardei até hoje falou uma frase do de um de um escritor que Jesus foi tão grande tão grande que não coube na história os homens começam a contar os tempos antes dele e depois dele, né? É, para todo mundo. Todo o mundo, não é só para os cristãos, né? É, então, eh, Mas deixou é, Jesus fora da história, pô? É? Deixou Jesus <risos> fora da história? É. é, é os os tempos co começa a contar antes dele, né? Depois de que instante é que você coloca lá? É, quer falar da idade média lá, você coloca, eh, 30 eh AC, antes de Cristo, né? Hoje nós ah. estamos em 2023, último dia DC, depois de Cristo, Mas tem, né? mas tem espírito, tem espírito atirando Jesus do espiritismo, né? Ah, tem. É isso. Então, vem no tema que o Rui levantou agora pouco, é. né? Tem o tema da história é. agora. Agora então, tem, tem espírito tentando tirar Jesus do espiritismo. E o Kardec <risos> se baseou em quem? em Jesus. Por isso que eu tô me referindo a ele. Então você vê, Jesus é Jesus Kardec e, e aqueles que gostam do Chico colocam o Chico numa numa condição, né, sem discutir se ele foi Kardec ou não, sem discutir, pá, mas a A obra dele a obra do Chico Sim. não só a obra a obra literária como a própria obra da vivência dele lá na na no que do que ele fez durante a vida é, e a, a Irene Maria do Nascimento entrou aqui e perguntou assim Doutor Ivano foi o médico que assistiu funcionários da Embraer ou que era do CTA e Como é que é? <risos> perguntou se a Irene, na verdade perguntou se o Dr. Van foi um médico que assistiu funcionários da Embarg. Pode ser que existiu um médico que tem o nome dele, né? que deve ter assistido lá na Embraer, mas esse não, doutor Eduardo Souza Lopes que a gente tava falando ele acho aqui, ele faleceu em 1947. É, ele sabe? era de 1930, é. e ele ainda tava combatendo a época que ainda é. não existia pelicilina ainda, na era, na era sanitarial, né, do, do de sanatório de, de, de São José, né? É, é o e, e é interessante eu tava vendo aqui que naquela época existia uma mortalidade infantil de 70%, Isso. 70% das crianças morriam com tuberculose naquela época em 1930. Imagina só? Não, e você isso... tem um filho e sabe que ele tem chance de 30% de sobreviver. É. Não, isso são zero a cidade É, maldita, né, que eles não... Quando passava aqui, o pessoal passava é. tapando o nariz aqui nariz, pra... é. É, porque isso, era a cidade tuberculosa aqui, São José dos Campos. Porque o pessoal né? vinha ser tratado aqui, né? Você hoje hoje um parque maravilhoso como é o Santos Dumont aqui em São José, era um senador. É. é. O Ezra, né? O, o Ezra, é. E lá também o outro, aquele parque grande ali na Vila Ema, o, o, o Vicentino Aranha, Hum, Sim, sentiram a mesma coisa, né? Então é interessantíssimo a história porque Chico Xavier traz um pô, traz André Luiz, né? É. Você trazer André Luiz, que foi é, Carlos Chagas, né? Ou foi, Chagas. É, também, então a que também foi um sanitarista, né, que foi também trabalhou lá na Oswaldo Cruz, na cura é. e também na é, no trabalho que eles, de pesquisa, né, para para pelícia Lincoln que salvou muita gente, né, na, na época da, da gripe espanhola, né, que Sim. foi uma pandemia é. que devastou o mundo todo, é. né? É. Até o Ripes Barsanofo, né, lembrando aí dos baluartes, é, como aqui a gente falando de Chico, a gente não pode deixar de lembrar de Teoris Barsanofo, né, que foi um que também faleceu da gripe espanhola lá em 1918, ali em Sacramento. É, na enquete, na, no story que a gente tem lá, a gente comentou sobre Gorina, cunha que foi também aí, a sobrinha né? de Ourips Barçanofo uma grande aí é médium aí também que trabalhou e que recebeu os desenhos do nosso lar. né é, então vale bastante a pena é, entrar aí conhecer mais da história de Euipes Barçanofo que foi um grande aí a gente tem que trazer de novo em 2024 se tema né? pergunta não Tem bastante gente participando aqui. Ô Rui, posso Rui. podemos Pode iniciar o, o, o, alguma coisa a respeito de 2024? Olha, Até agora não falamos nada, mas o que quer, Rodrigo, que tá acontecendo aí? O que está acontecendo? É. <risos> Muita daí, gente? Não, bastante gente participando aqui, desejando feliz ano novo. né é, E também ligando para gente. Quem ligou aqui também foi o Edson Andrade, desejando a todos um 2024 com muitas realizações e caridade. E a Ruth da Graça também desejando a todos um 2024 proveitoso. É, na caridade e no amor ao próximo. Obrigado por ter ligado pra gente aqui. E lembrando que a gente tá sorteando o um livro para quem ligar no telefone 12. Nesse aqui que eu vou colocar aqui na tela. 3921. 3009. Vamos continuar nosso bate-papo. E aí, Nelson? O que, que vamos, a gente pode falar de 2020? Vamos lá, então, Nelson. Sim. Vamos entrar o que esperar de 2024. É, o, o Esse tema amplo que a gente está dividindo no ambiente externo a cada um de nós e no ambiente interno nós. É, sempre quando você passa de um ano para o outro, como nós estamos hoje no dia 31, Você eh faz os seus planos, é normal no que você foi bem ou não foi bem em 2023 agora. E eu quero melhorar tal coisa 2024. Mas quando você olha o mundo, que é o ambiente externo, né? Dependendo do papel que você tá desempenhando na sua vida profissional, no contexto social que você está, o que tá acontecendo no mundo pode ter influência também em você. Sim. né é, Então, olhando esse ambiente externo, pessoal, não vai acontecer nada. <risos> não vai acontecer nada. Mas como assim? Vai continuar a contar. Para o mundo em si, para o mundo em si, esse ambiente externo a nós, é, a violência vai continuar acontecendo. Né? As as polarizações vão continuar. Não vai alterar absolutamente nada, porque a amanhã muda o ano, então a guerra vai parar. As guerras, desculpa, as guerras vão parar. Não vai acontecer nada. Vai continuar como tá. Se você liga a televisão, você vê o, os noticiários, eles vão continuar Como se não houvesse uma passagem de ano a importância de que nós, como indivíduos, damos a isso. ok Eu tô olhando no contexto geral do mundo. Sim. Então, ok, não adianta nós entrarmos em minúcias aqui se a China realmente vai continuar como tá em relação aos Estados Unidos, e os Estados Unidos em relação à China. Se o nosso amigo lá da Coreia do Norte vai usar Maluco. as bombas que ele falou que tem lá agora, né? E a Coreia do Sul tem que ficar alerta ali, né? Se o Afeganistão vai fazer isso ou aquilo? Se a Índia vai invadir o Paquistão ou não? né Se o, o, o Putin lá vai realmente parar com a guerra em relação à Ucrânia Ou a Ucrânia vai vencer a Rússia Ou então os, os judeus agora lá na faixa de Gaza Da maneira que a coisa está tão violenta lá Isso vai parar de uma hora para... Não, vai continuar no mesmo ritmo né Tende, é óbvio, tende as coisas a se manter como estão no seu total. Pode parar uma, uma uma guerra civil no Congo aqui, mas vai eclodir uma outra lá. E por que tudo isso? Porque em função de uma coisa que nós falamos agora há pouco. Da mesma forma que nós, indivíduos, trazemos as nossas imperfeições, cada povo, cada coletividade traz as suas características. Uma mais orgulhosa que a outra é coletividades, que podem ser raças ou povo, entenda você da maneira que você quiser. Isso faz parte da dinâmica da evolução. Ué, mas tem muita violência Mas por quê? Por causa do tema que o Rodrigo levantou agora há pouco Por que muita violência? Porque são os mesmos espíritos daquela época Lá da, é, das conquistas romanas Os mesmos espíritos da Primeira Guerra Mundial São os mesmos espíritos que tiveram atrocidades por aí Nós, nós somos, nós estivemos lá e nós estamos curtindo e, e drenando isto sob o ponto de vista individual e sob o ponto de vista coletivo. Coletivo. Não adianta. Por isso, inclusive, veja bem que coisa interessante. Da mesma forma que nós somos diferentes individualmente um do outro, hum. né? É, um tem o seu jeitão de uma forma, outro de outro jeito, porque somos espíritos milenares e cada um tem a sua herança os povos são, é a mesma coisa um povo japonês não tem as mesmas características do povo brasileiro cada povo tem a sua característica em função dos espíritos que têm que resgatar determinados tipos de características kármicas então não é nada de novidade você estuda espiritismo é, é, você é, é, pega o livro dos espíritos você encontra de forma simples E aí te abre a visão, nossa. É mesmo, eu tô esperando que acabe a guerra. Será que a ONU vai tomar alguma providência, né? Vai tomar uma providência, mas eh tá difícil o, o próprio a própria ONU, a ONU tá desagregada em função das guerras que estão. Então você fica com um monte de interrogações. Admita que essa interrogação sua é válida porque todos nós queremos paz todos nós queremos paz que o mundo fosse de paz é isso vai influir na minha vida? conforme o papel que você desempenha aqui no mundo às vezes pode influir você é presidente ou diretor de um grande banco aí, fatalmente a economia no mundo pode influenciar sua empresa agora, vamos falar de pessoas comuns e vamos trazer tudo isso então que vai se manter no mundo da mesma forma que está né é, esse ano de 2024. Não vamos esperar nenhum milagre de paz nesse ano de 2024. Vamos fazer, agora vamos trazer para o individual. O que, que eu posso fazer naquilo que eu gostaria que o mundo fosse... O que que eu posso fazer? Eu sou uma pessoa comum, uma pessoa do povo, normal, um trabalhador, trabalhadora. Eu sou uma pessoa assim. O que que eu posso fazer? Pode, pode. Como espírita, você sabe que todos nós temos a nossa psicosfera, criada por nós mesmos, Sim. né? Todos nós. Nós emitimos as vibrações e conforme a sua força, força vibracional você atinge e já deve ter tido várias provas disso você atinge com o seu por que, que você faz a prece? porque você faz uma prece à toa Não, a sua prece tem uma finalidade Que é levar o quê? O seu pensamento numa mensagem Para os espíritos e também Projetar isto Naquilo que você quer Então nós podemos colaborar com a paz No mundo também Fazendo as nossas vibrações Por, por ela Sim. né Fazendo as nossas vibrações por ela Você tem até Na, na internet aí grupos Que se reúne, grupos profissionais no mundo, no mundo que se re, reúne no mesmo horário para vibrar em benefício da paz, porque essa vibração ela vai direto naquilo que precisa de paz, ou nos governantes, ou nas guerras. Ah, mas isso é muito pouco. Você já viu falar da história da estrela do mar, né? Então, é nesse sentido que nós, como pessoas comuns, podemos colaborar com a paz. Agora, Fora isto, como eu enxergo do meu lado 2024, é sobre o ponto de vista individual, né individual, aí é uma análise de cada um. Se você quer melhorar, mas continuar... Aliás, isso é um, até um ditado da administração. Você quer melhorar, mas você continua fazendo a mesma coisa, tendo as mesmas atitudes... Não vai acontecer nada. Se ao fazer se 2023 com as suas atitudes não foi um bom ano, não, o ano de 2024 vai ser melhor, mas se você não mudar as atitudes, não vai ser melhor. Então, de essa resposta, o que é, é o que que eu posso esperar de 2024? na sua vida individual, vai depender de você, no contexto que você está, em função... Eu tenho muitos problemas familiares. Por exemplo, eu tenho muitos problemas familiares que eu procurei contornar em 2023. né é, Por exemplo, eu estou dando um, um, um exemplo. É, será que vai continuar esses problemas familiares em 2024? Eu gostaria que não continuasse. Eu gostaria faça análise do seu papel nesses problemas familiares. Tem alguma coisa é, que você possa fazer de melhor nesses problemas familiares? Tem. Então procure fazer, porque aí você vai responder que 2024 vai ser melhor, tranquilamente. Então, a resposta de 2024 não depende só dos governantes. Não depende só do presidente da empresa que eu trabalho, não depende do outro. 2024 se vai ser melhor ou não depende de mim. Sim. E aí você tem uma coisa muito interessante que é o seu clima interno, né? Se o seu clima interno, ele tá cheio de problemas, problemas às vezes financeiro, problemas é de ordem social ou familiar. Como é comum às vezes que a gente passa, né, por às vezes um ano não muito bom. Mas você, por outro lado, isso são os problemas. Mas a solução para você levar a esses problemas, será que eu posso contar com tal coisa? Não, não posso. Não sei aonde buscar. Tem Um lugar que você pode buscar para começar a solução dos seus problemas, que é dentro de você mesmo. Não tem outro lugar. Até as doenças que que tem milhares de remédios para curar a doença, todas elas não é o remédio que cura. É ele que vem fortalecer o seu organismo para o seu organismo curar. Então, até na parte material, material é nosso, depende de nós. Isso, como é uma coisa tão trivial, a gente sempre coloca nas costas do outro. A minha cidade é, é, é ruim por causa dos governantes, a minha rua é suja, né? a minha rua é suja. O meu bairro, então, você não vê que quem jogou às vezes a, a garrafa lá na calçada foi você. Você não o, o vizinho tá de tal forma, o vizinho é seu amigo, vai lá e pede para ele também não sujar a rua. Faz a sua parte. A sua parte. Os governantes se não fazem a dele, é é, é é uma pena, é uma pena. Não, mas eu posso reclamar com os os governantes. Então vá, reclame. Faça a sua parte no sentido de que aquilo que eu falei agora há pouco, O mais importante é você agregar o que exista de bom no mundo. Essa pergunta é uma pergunta chave, tão tão simples, né? Eh, ah não, mas isso é, é eu agrego. Tá bom, dá para agregar mais, né? Eu já trabalho não sei aonde eh como voluntário. Ótimo, ótimo. Mas isso é o suficiente? É. Tá bom, eu tô satisfeito com isso, tá. Tá bom, OK. Então, 2024, na visão individual, que às vezes a gente não quer olhar, a gente fica só nessa cultura geral que é eu vou fazer os meus planos para 24, as minhas metas, né? As minhas metas, OK, válido, fazer as metas, né? mas que nessas metas exista metas espirituais porque só promovendo só promovendo o desenvolvimento do nosso espírito, Sim. não da nossa matéria aonde que eu tenho metas que tem a ver com o meu lado espiritual com a minha espiritualidade, eu não tô falando de religião Não estou falando de religião Estou falando de espiritualidade tava conversando esses dias com uma pessoa Você tem? Tenho Tenho as minhas metas E aí ele elencou lá Seis ou sete metas Todas a nível material ah, A minha saúde agora eu tô precisando fazer Entrar numa academia <risos> né Precisando entrar na academia Arrumar um emprego melhor Tudo válido tudo válido, sem dúvida nenhuma. Mas veja se alguma meta para 2024 esbarra, pelo menos esbarra em algum efeito espiritual para você, do, da promoção do seu espírito. E espiritualidade é exatamente o que que eu tô agregando de bom no mundo. Que que eu tô agregando? eu indo na academia, me melhoro, me melhoro. Mas melhora você para fazer o quê eu arrumando o um emprego eu não vou ter mais as minhas dificuldades financeiras positivo positivo Ok é necessário mas você tá fazendo tudo dentro dos papéis materiais Qual é o seu papel espiritual que você tá procurando né de agregar alguma coisa ao semelhante ou então ao mundo o Não, agora eu participo de um grupo de meio ambiente lá. Ótimo, isso é agregar ao mundo. Então, pessoal, é, esse tema, o que eu espero de 2024, tem aí os condicionamentos externos, que se você não é o Putin, se você não é o, o, os governantes que, que realmente tomam as decisões, né? e eu acho que todo a, a 99% são pessoas que não vão influir nisso, né? Eh, você tem como influir sobre o ponto de vista no mundo que você está que às vezes até pode resvalar numa paz numa paz aonde a violência está <risos> faça, faça procura mais, procura ver o que eu posso fazer para que 2024 seja melhor Legal. é, e não esperar resposta vir de outras pessoas de outro ambiente não a resposta é que vem de nós né? é nós somos vítimas né Rui nós é, temos a a, a... Isso vem lá da, da de outras encarnações né aonde aonde sempre a gente já jogava no externo no governante né no é, é ou seja o, o governante que nível seja seja o vizinho sempre é o externo Por que que a, a doutrina espírita veio afetar você a responsabilidade individual através do livre arbítrio né é, é, é difícil porque a maioria das pessoas não quer assumir os seus erros. Tanto é que você pode ver que é interessante. Quando você vai falar de você, você até elenca é, é, é tem a facilidade de elencar coisas boas. E é muito menos itens daquilo que você tem que melhorar. Pode ver, isso é comum, né? Eh, a gente que participou de, de, de seleção, seleção uh, em empresas, né? A gente vê, então é comum e é normal isso pela nossa evolução ou nossa involução, né? é, é difícil, mas nós somos inteligentes. Eu acho que todos que estão nos ouvindo, nos vendo, né? Todos nós temos uma inteligência que seja normal. E dentro da inteligência normal, quem é que não quer o bem para si? Todos nós queremos o bem para si. Mas esse bem para si tem as suas regras. E dentro de uma de uma das regras lá é o seguinte, o que que você tá fazendo para melhorar a sua espiritualidade? você comentou do livre arbítro né foi bom uh, ter lembrado porque ah, teve o um programa Fé quinta-feira quinta-feira quinta muito, muito bom que programa muito bom programa eu assisti que, um programa que tá iniciando agora é. né iniciou recentemente alguns meses que é o ferro razão toda quinta-feira às 20 horas com o Carlos Chagas com o Mauro o Mauro Gazeto não é o custódio o custódio o, o Mauro gaze tá por trás ele faz parte da equipe mas ele não sei, quer aparecer na não falar no, no, no, no, no, no microfone mas uh, a também também o Pedro, né? Sim. E o e o Ricardo Melo também participando Ai, cara, aí da equipe. Muito e a, bom, viu? Tá muito bom o programa. Foi estão... foi livre-arbítrio e determinismo, né, Otemar? Verdade, tema. Como falando sobre liberdade. Então entra aí, é. pesquisa aqui Fé e Razão e assista aí a gravação do último programa e o próximo programa vai ser ao vivo, né, todo toda quinta-feira às 20 horas. 20 horas. É, vale muito a pena. Eu quero mandar um alô aqui, quem ligou pra gente, que mandou mensagem, foi a Raquel Lara Luz, lá de Fortaleza, né, a nossa prima, o, o Paulo e a filha deles também tava aqui, a foto da filha dele aqui, muito legal a Luana, é, assistindo o programa Vence Espírita botei aí no, no grupo para vocês verem mandou um abraço lá para eles lembrando também da Irene é, lá em Santos, o Gustavo deve estar ouvindo a gente né? também com o Zé a gente tem bastante saudade deles é, e ela, a Raquel deixou uma mensagem, desejamos um excelente 2024 para toda a equipe gratidão pela dedicação e contribuição, e a Miriam e o Ui Também deseja a todos muita paz, saúde, realizações em 2024. E uma coisa que você falou, Nelson, antes que a gente vá para o Gigavale, que a gente precisa ir para o momento do Gigavale agora, essa questão que você falou das, das guerras é muito importante porque é, é uma questão de poder, né? Então é sempre uh, eles querendo projetar poder, a questão da geopolítica, né? Então, e por trás do poder tem aquilo que a gente aprende na doutrina, né? Então, por trás de todos os vícios e defeitos que a gente tem, sempre tá o egoísmo, né? E o orgulho é, enraizado, né? Ou seja, a raiz do problema está no nosso orgulho e no nosso egoíssta você gente... vê que o nacionalismo é, é ele tá eclodindo de tal forma agora né com as migrações de povos de, é, de, de essas de bandos bandos e bandos de migra é você vê com os países vão se fechando né num dito nacionalismo que na parte individual Nossa nós também temos que chamamos de egoísmo e o nacionalismo é o egoísmo de um povo né é, e o, e a guerra né então ele ele é o reflexo do que existe de pior é. do ser humano né então é a, a, a é, tudo que a gente luta contra o materialismo ele é refletido ao contrário nas guerras é. né é. então a, a a gente vê e E, e que isso continua, mas por conta que a gente extinguiu o egoísmo e o orgulho na Terra? Quando alguém fala assim: "Ah, vamos ter vai acabar o, a guerra em 2024?" Tá, a gente acabou com o orgulho, o orgulho e o egoísmo de todos os povos de todas as nações em 2024? Não. Uma, uma coisa, a guerra é consequência, né? Não é a causa. Não é a causa. Então, às vezes quando a gente luta pela paz, né? Eh, ou pela não guerra, a gente está tratando o efeito, não a causa. É, exatamente. Né? Então, exatamente. A, não que a gente não tem que falar de paz, não que a gente não tem que lutar pela paz. Sim. Sim, mas a forma de lutar, pela que a gente aprende no, na doutrina espírita, é através da nossa reforma íntima. Isso. Na... na, na Na, no burilamento dos Sim. nossos vícios, dos nossos defeitos, para que consequentemente um dia no futuro, isso. né, é. venha não existir guerra, né? É. Eu acho que é. é isso que você tá trouxe é. pra gente. Né? É, exatamente. É a coletividade é o reflexo da somatória dos indivíduos, né? Então quando a gente fala da característica de um povo, que é uma coletividade, né, ela é a somatória das características dos indivíduos numa média, numa média. No, um povo, por exemplo, de muito orgulho de muito orgulho um povo orgulhoso de si com nacionalismo exacerbado é mas todos os habitantes daquele povo assim? Não, você tem muitos que não são assim, que discordam mas a média da, dos espíritos encarnados naquele povo, sobretudo os comandantes, sobretudo o grupo de que comanda aqueles é São nacionalistas Por isso que a democracia Ela é uma é, Eu vou adiantar aqui Mas é um negócio interessante A democracia Ela tende para a democracia ela tende para teodemonocracia. Vai ser um, quem sabe daqui a um 1 ano sai esse livro aí. Eh, a evolução da democracia para teodemonocracia. O próprio nome já fala como é que vai ser. Isso. Porque a democracia ela é a essência realmente da opinião da maioria, né? Você tem distorções, distorções de democracias autoritárias, né? OK, isso tá fazendo parte dessa evolução da democracia. Porque quando a maioria daquele povo que hoje é orgulhoso, né? Sim. Aquele povo que é nacionalista, com encarnações que vêm vindo, com os conhecimentos que vêm vindo, a evolução é natural, por isso que Deus nos colocou numa condição de você sentir Deus dentro de si, Ele tá dentro de cada um de nós, num sentido de evolução, todos nós queremos uma evolução, isso vai acontecer com o mundo, isso vai acontecer com o mundo, então a democracia... Já que nós estamos falando de povos né a democracia ela vai ser daqui uh, aí sei lá, 300 é. ou 400 anos uma deusmocracia quer dizer a espiritualidade ela vai dominar naqueles que têm a decisão dentro da democracia que normalmente hoje são os parlamentos né o Sim. regime presidencial são outros são vários Sim. tipos de os três de, poderes de, uh, o, o, os três poderes você falou bem Do, do, do peso que tem o poder né para dar uma dinâmica e a característica de um povo né então essa substituição gradativa né do elemento Sim. humano vai fazendo com que as democracias dos povos vá chegando a um ponto tal daquilo que nós hoje às vezes até sonhamos né com a paz entre não com a, com a com o bip para todo mundo né o bip para to... já praticado em hábito já que seja já... tão isso eu acho que é uma evolução que nós temos que forçar uma barra em nós para conseguir enxergar um médio prazo nós não conseguimos enxergar o longo prazo, mas pelo menos o um médio prazo. Então. Bom, mas eu não vou alcançar aquilo lá, só o meu neto que vai, o bisneto vai alcançar isso. Ô meu amigo, às vezes você vai estar naquele naquele fuzuê que vai vindo daqui a uns 30 anos, você vai estar lá outra vez. Então pense que tudo que você está prevendo, tudo que você está participando para que no futuro exista exista. É, não adianta você dizer que tem 81 anos, que tem que tem 90 anos e que daqui a 20 anos você vai pro plano espiritual, tchau, né? Você vai lá pro nosso lar, vai lá para alvorada nova, vai lá para né, para todo. Não. Basicamente nós vamos estar voltando aqui curtindo talvez aquilo que a gente tenha plantado antes. Então, vamos plantar, não importa a sua atividade. Você plantou hoje, Não tenha dúvida que a colheita vai ser sua amanhã. Vamos lá para o momento de gavale? Bom. Só comentando aqui que o Daniel Casamimi entrou aqui e falou... Se eu não me engano, a dona Dina era a médica que recebia o espírito do doutor Ivante Souza Lopes. Dona olha só Nina. Nina. É Nina. Nina. É a dona Nina, ah, Nina é. perdão, exatamente. É. A dona Nina, que era esposa a de Agostinho Benedetti. Benedetti. Benedetti. Vereador, vereador de São José. Agostinho Benedetti, olha só que legal. Então bom saber, olha já vamos já preparar para convidar para fazer um programa do Dr. Tá, Ivan Souza pedi, Lopes. É. Fique ligado no Vivência Espírita 2024. Pedir para o Daniel trazer informações então do Dr. Ivan Souza Lopes isso. no o próximo Daniel domingo. O Daniel pode vir também participar. Aí Daniel, já começa a pesquisa. Não, Não, ele a ele a, a Antônia domingo. Varoto também, a Antônia Varoto que adora fazer pesquisa, quem sabe aí a Antônia Varoto também. É. Porque a Antônia Varoto a gente tá falando para ela fazer um programa só de Dom Pedro é, Pedro de Alcântara, né oh, Dom Pedro II, né? Que, falando na política, ele foi um, um um imperador com uma monarquia moderada, que respeitava os, os poderes do Senado, respeitava a, o parlamento, respeitava as leis impostas, ele não sobrepunha as leis que o parlamento colocava. Então, ou seja, tem muita coisa a gente falar do, do Dom Pedro em 2024, hein? Nessa pesquisa aí que a Antônia Barroso tá fazendo para trazer para gente. E ela é muito competente, né, em tipo de pesquisa. Muito legal, vamos lá para o momento de Gavale. Hoje a gente vai com o momento Vai direto, vamos para os comerciais Mas depois a gente volta direto com o momento De Gavale. a gente vai Com a Só comentar aqui que é Momento espírita Falta de fé No ar, contos Histórias e mensagens No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito De seu depósito Então esse é o esse é o momento de cavalvali e a gente vai direto aqui para o momento espírita a Federação Espírita falta de fé e a gente pede para o Nelson escutar e comentar para gente aqui conta-se que um alpinista desejoso de superar mais e mais desafios resolveu depois de muitos anos de preparação escalar o pico mais alto da América do Sul o Aconcagua e porque queria a glória só para si decidiu fazer a escalada sozinho, sem nenhum companheiro no dia marcado lá estava ele ao pé da cordilheira dos Andes onde iniciaria a difícil subida o que ele não esperava era que a neblina lhe dificultasse a marcha, mas isso foi inevitável e como o alpinista não tinha se preparado para acampar foi subindo com a disposição de alcançar o topo foi ficando cada vez mais tarde até que escureceu completamente não se via absolutamente nada não havia lua nem estrelas só a escuridão como o breu quando o alpinista estava a apenas 100 metros do topo pisou numa pedra falsa escorregou e caiu foi caindo numa velocidade vertiginosa e nada mais enxergava do que a escuridão à sua volta sentia uma terrível sensação de estar sendo sugado pela força da gravidade Continuou caindo até que sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade. Como todo alpinista experimentado, havia cravado estacas de segurança com grampos e amarrado uma corda comprida na cintura. Naqueles momentos de silêncio suspenso no ar, em completa escuridão, pensou em Deus e resolveu lhe pedir ajuda. «Oh, meu Deus, me ajude!» De repente, ouviu uma voz grave e profunda que parecia lhe falar nas profundezas da alma. O que você quer de mim, meu filho? Salve-me, por favor, respondeu mentalmente. E a voz insistiu. Você acredita mesmo que eu possa lhe salvar? Eu tenho certeza, meu Deus, falou o alpinista desesperado. Então corte a corda que o mantém pendurado, recomendou a voz. O homem ficou por um momento em silêncio e depois se agarrou a corda com todas as suas forças. Conta a equipe de resgate que no outro dia o alpinista foi encontrado morto, congelado, agarrado às duas mãos na corda que o mantinha suspenso a apenas dois metros do chão. O que ocasionou a falta de fé daquele alpinista foi a falta de visão. Se o sol estivesse clareando a sua volta, ele perceberia que cortando a corda estaria a salvo, mas isso não aconteceu. Comparando a claridade do sol com a luz do conhecimento, entenderemos porque a nossa fé é ainda vacilante quando iluminamos a fé com a luz da razão ela se torna tão firme que nada nem ninguém nos poderá tirá-la e se é balizada pelo conhecimento se torna capaz de transportar montanhas e remover qualquer obstáculo porque deixa de ser uma crença vaga para ser uma convicção inabalável assim quando buscamos estudar e compreender as leis que regem a vida como a imortalidade da alma, por exemplo, adquirimos uma segurança tão firme que nem a morte do corpo físico nos abala, por termos a certeza de que apenas saímos do corpo sem sair da vida. Graças à fé inabalável na vida após a morte, foi que os primeiros cristãos se entregaram ao martírio, louvando a Deus em cânticos de gratidão. Foi pela confiança integral no Pai que Jesus se entregou totalmente ao sacrifício, sem mágoa nem culpa, de modo a ensinar-nos que a fé é a ponte divina por onde transitaremos de nossa pequenez na direção da liberdade total e grandiosa, em nossa escalada para Deus. esse é o momento Gigavalle e o tema de hoje foi falta de fé. Nelson, o que que você poderia falar sobre essa falta de fé? É, interessante essa história do alpinista, né? Muito sugestiva, muito sugestiva, eh, porque a noite aí a noite estava representando aí a falta de visão dele e nós muitas vezes temos essa falta de visão espiritual sim né? É, a falta de visão do alpinista é a nossa falta de visão espiritual de enxergar um pouco além daquilo que nós estamos vendo é, se a nossa fé não estiver baseada na razão então a fé baseada na razão ela vai abrindo abrindo eh cada vez mais a sua visão de espírito imortal. Essa essa esse sentimento, essa percepção nossa de espírito imortal é muito difícil. A vida do dia a dia, ela é tão imediatista, né? é tão imediatista que a matéria domina sobre todos os pontos de vista, inclusive nos ambientes que a gente domina sobre o sobre a, a, a, o aspecto de espiritualidade, a, a onde você está, o tema espiritualidade sempre é secundário, né? Seja no trabalho, na área, no, no meio social, eh então Por quê? Porque a matéria tá dominando. E tá dominando por quê? Porque o nosso egoísmo é maior do que qualquer coisa. Então, esse fato da fé baseada na razão, ela tá na dinâmica, Rui. Ela vai na dinâmica exatamente para que você alargando os seus conhecimentos racionais, racionais, você se convença daquilo que realmente você está vivendo, daquilo que você pensa, daquilo que você vai fazer. É uma coisa extraordinária. Agora, a gente sabe que a grande maioria, principalmente aqui no mundo ocidental, né a grande maioria das pessoas, tendo vindo de uma educação já, de várias encarnações dentro da vida única e que você tem o destino único, céu, inferno e purgatório, né? isso faz com que, interessante, essa visão de céu, inferno e purgatório faz com que você estreite até a vontade de buscar o conhecimento para largar mais a sua razão ora você tem até o século o século 18 você tem ainda a humanidade praticamente se colocando é, século 17 se colocando que a terra era o centro do universo sim né Essa era a razão é aí depois veio o conhecimento de que a terra não era o centro do universo e E, mas, assim mesmo, ainda você teve muita resistência sobre o ponto de vista, principalmente dos mais religiosos, né de acreditar nisso. Então, olha, eu tô dando esse exemplo muito, muito simples. Por quê? Porque isso, o conhecimento, ele evolui dia a dia. Não é de ano a ano, não. É de dia a dia. A sua razão, a sua fé a sua crença tem que ser baseada na razão do conhecimento vai vir aí o ano que vem uma obra chamada ela faz uma pergunta qual é a sua fé? aquela que crê ou aquela que sabe? qual é a sua fé? é aquela que crê ou aquela que sabe? que é exatamente isso A fé que sabe é a fé do conhecimento. Sim. É a fé da razão. E a fé que crê é aquela que mandaram você crer, você não analisa e você crê. Mesmo seja qualquer religião, inclusive o espiritismo, inclusive o espiritismo, e o Kardec, ele é muito feliz ao colocar que lá nas na, nas últimas obras dele né ao colocar que não aceite nada como verdade passe pela sua razão e ele lenca inclusive vários é, várias mensagens e até livros de críticos da doutrina espírita para quê porque você tem que acreditar no sentido de conhecimento que a sua razão diga, não, isso é válido, isso é que eu tô em dúvida. Agora, tem muitos espíritas em dúvida, mas que tem Eu vou usar um termo aqui até meio chulo, mas que é a verdade. Mais preguiçosos em estudar. <risos> tem muita espírita preguiçoso em Sim. estudar. A doutrina espírita é uma manancial extraordinária. Acredita até que seja uma das dos pensamentos filosóficos religiosos do mundo. Que mais bibliografia você tem? Né? Mais bibliografia você tem. Então, a fé, o, o alpinista ali, ele estava a 2 metros do chão. E nós às vezes estamos até um metro do chão só e não estamos vendo porque nós temos preguiça em aumentar o nosso conhecimento aumentar né não mano não tem tempo trabalho estudo né eu chego em casa cansado meu amigo que hora que você levanta ah, eu levanto normalmente 6 e me faz o seguinte levante 6 e 15 das 6 e 15 à 6 e meia que não vai acontecer nada de mal com você nisso. Abra um livro. Coloca um livro do seu lado, né? Se, se você ainda é um espírita que não tem uma um conhecimento maior do espiritismo, um eu sempre estou indicando esse livro esse livro é um Manancial tão extraordinário de conhecimento o evangelho também o é claro o evangelho o evangelho de Kardec também o é mas sobre o ponto de vista de conhecimento abrindo a sua cabeça é o Livro dos Espíritos porque ele é um livro ao mesmo tempo filosófico e científico né então é O alpinista lá estava a dois metros do chão Não viu porque era noite E nós, às vezes, não enxergamos Um metro que o chão está debaixo de nós Que você pode pular e se salvar E, às vezes, a gente entra em polêmica sabe? Em polêmica, em discussões Às vezes, até existe problemas familiares Que um é de uma religião, outro é de outra religião né Aquela discussão, como se diz aí no jargão popular né é Política e religião não se discutem Não, não. Desde que se troque ideias num diálogo, num diálogo respeitoso e resolutivo, por que não conversar sobre política e religião? Agora, sim. extremado não, aí sim. E sempre vai a religião ou a política ao extremo, né? Então, é, sim, o que eu, que eu posso <risos> encerrar ali, né? O que eu posso encerrar é que o alpinista lá, exatamente, ele... Buscou a fé no último momento Para pedir para Deus ajudar Mas não adiantou Porque a escuridão espiritual Ainda não estava raciocinada A sua fé com a sua razão Oferecimento de Gigavale Atacado O depósito de seu depósito Vocês ouviram Contos, histórias e mensagens Está na hora de encerrar Pô, Vamos lá, vamos para os, os <risos> aniversários Então a gente agradece aqui o, o carinho e o apoio que a WS Festas Embalagens, a WS Festas Embalagens sempre deu durante todos esses esses 20 anos, né? Porque a gente tá indo para 20 anos e a WS tá desde o início com a gente. Então a gente agradece o carinho e o oferecimento da WS Festas e vamos os aniversário antes da semana ali issoidade Elizabeth Queiroz Martins o no dia três do no dia quatro Ver Vera Lúcia Parodi no dia 6 Gabriel Rodrigues Toledo o no dia 7 Alessandra Silva Marinho Nossa grande amiga e trabalha conosco ela e a Vera parode são nossos grandes companheiros de trabalho e nós temos aqui na lista nós temos a Sebastiana Galdino do Nascimento a Nassatiana do Grupo Castelã Antônio Bess no dia 31 no dia 1º Sérgio Santos no dia 1º Dinho Dudu do Bem dia 1º Cleonice dia 1º Barbosa e Cida, no dia 3 Júlio Reis Neto no dia 5 Aniversário do Divino Mestre no dia 6 a Dona Chiquinha Que desencarnou já, né, Rodrigo? Larispírito do... é No dia 6, 106 é, Vera 206. de Souza. Dia 6, Edson Figueiredo. Só. Legal. Aqui, eu tenho... A gente tem aqui o Dinho, você já comentou, né? O primeiro, né? É, tem também, dia 1 de janeiro, Sérgio Santos, que a gente ia comentado sobre músicas, né? O Sérgio Santos lá de Uberabas, fazendo aniversário dia 1 de janeiro. Oswaldinho Vieira, É, dia 2 de janeiro ah, A gente tem aqui também O Cláudio Costa da Silva 3 de janeiro é, E O Edson Figueiredo dia 6 de janeiro Você tinha comentado também o Edson, né? eh Melissa Reis e 6 de janeiro também seguidores aqui nossos, né? Então a tinha alguém comentado, tinha comentado no chat. Não sei se você tinha, você lembra? Foi logo no início. Ah, alguém tinha comentado, acho que o Eli, o Eli tinha comentado que, que e que fala, fala dois aniversários no mês, no mesmo dia de 6 de janeiro. O meu sobrinho Gerson e meu neto Miguel, né? Então Obrigada, Eli, Eli da Silva, né? É, pela por, por compartilhar aqui com a gente, né? Então, a, parabéns a todos vocês e vamos pros sorteios, né? É, hoje eu coloquei bastante gente ligou aqui. Deixa eu colocar aqui a Ventinha. Então, quem foi o sorteado aqui que vai ganhar um livro, né? eh também um CD, né? Nesse caso é um, é um CD, né, de do momento espírita que a gente sorteou porque pelo sorteador aqui a gente ele foi automático, tá? Então não é marmelada não, hein? Eh, então quem ligou aqui foi a Mariângela Pintos, minha mãe, a Maria Auxiliadora Domingos, o Aécio, o Edson Andrade, a Ruth da Graça e o Reinaldo Sutério que ligaram aqui e quem ganhou foi nosso irmão Aéscio César então por isso que a gente mudou por um, por um CD do momento espírita que a gente vai mandar para ele é, mandar lá né então lá para Sete Lagoas né então a gente manda para você a Écio me passa depois seu endereço certinho você tem pode mandar por, por voz aí também e a gente é, passa aqui para enviar para você a ah, E é isso, vamos então para a Hora da Dica Então a gente pede aí para o Nelson Dá uma dica aí para gente Ou um, um livro que você esteja lendo, que você tá gostando Ou um filme, ou uma série O que você quiser de dar dica aí para os nossos ouvintes para eles é, terem mais esperança, mais fé 2024. Eu ligaria nosso lado. o nosso lar. O nosso lar é André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Bacana, bacana. Se sempre atual. Sempre atual, <risos> sempre, atual. <risos> sempre atual. Verdade. Então vou aproveitar aqui agora, também a gente mostrar a arte que a inteligência artificial criou hoje. Vou transmitir aí para vocês verem na tela. É... Deixa eu parar aqui a transmissão e colocar aqui para vocês. Vocês vão ver aqui também na, na minha tela. Vou liberar aqui. Olha Olha a, a imagem que a inteligência artificial criou de hoje do tema, né? Que maravilha. A gente falando aí, desejando paz para 2024 né no mundo. Então ela, a inteligência essa social vira, criou essa essa imagem, hoje a gente vai disponibilizar sim, sim. no Instagram para vocês curtirem aí no Instagram do Vivência Espírita. Tá bom? Eh, muito bom, né? Linda, linda. Tá legal. O Nelson, passa para nós o endereço da TV Espírita. É, isso para do canal do canal TV Espírita Ok o para aqueles que quiserem acessar acessarem o canal visão Espírita é, lá você vai encontrar ba, bastante conteúdo é, de entrevistas e, e, e outros assuntos o último agora é uma que nós fizemos lá na casa é, do Chico em, em Uberaba o museu né o chamado museu do, do Chico Xavier onde está o filho dele o filho do coração o Eurípides né é muito muito interessante e até a gente separou uma entrevista do, do Eurípides numa num, num, num evento que ele foi parado pelo guarda tava ele e o Chico no carro uh, e aí indo para São Paulo o guarda parou para multar e multou multou, devia ter algum problema, aí quando o guarda viu que era o Chico rasgou a multa <risos> <risos> rasgou a multa e, bom, tem lá tá lá no canal Visão Espírita Visão Espírita, é, tudo junto né? É, é, é, é. é o seguinte, você põe youtube.com né youtube.com barra, barra espírita. Arroba, arroba visal espírita Estou colocando aqui já na descrição desse vídeo aqui embaixo. Ah, vocês tá. vão conseguir é, ver porque eu vou deixar escrito aqui na YouTube. descrição. Youtube.com, né? A, a gente já Barra... coloca o link de vocês, já tá como um link parceiro aqui da nossa, ah, da nossa rádio aqui no, no canal do nosso. Vocês podem entrar lá e ver os canais parceiros. A gente já colocou o link, Maravilha. já está lá há muito tempo. Maravilha. Mas eu, eu coloquei aqui e vou colocar no chat para vocês também agora. Pra Porque o tema Visão Espírita, ele também tem outros outros programas, né, um, um pessoal de Campinas que também faz. Então, para não errar, pode até ver sim. todos os canais de Visão Espírita que existe, né? O nosso especificamente é youtube.com/@visaoespirit. É, pode pode ir ao nosso também, para criar um Vivência Espírita é? domingo, ah, num, numa só. rádio aí, sim, numa sim, outra rádio aí. Uberlândia, Uber, Uberlândia não, sei lá, é. uma rádio aí criaram um, um programa Vivência Espírita Vivencia. Domingo mesmo, tá bom, mas tá, tá bom, bom né tá bom, Planejar, claro, plagiar tá, coisa boa tá, tá bom. plantando é. É, mas não tem problema a gente já coloquei o link aqui para vocês Ótimo, é, tô colocando aqui no chat também é, o link do livro nosso lar que foi a indicação aqui do na hora da dica né Para vocês E, e vamos profissionais né Já passamos longe o programa hoje ah. Né, Rui? Ah, sim Você que começa encerrando, é? Que começa encerrando Sim, vamos encerrando é, Domingo nós teremos aqui O, o Daniel Camasmi Que é da UZE E teremos também um representante da Aliança Falando sobre O que esperar Do nosso, do movimento espírita no ano de 2024 então se vem o um movimento espírita eu não venho então no próximo programa é? então eu não venho no próximo, só o Daniel que vem eu não venho não, é uma brincadeira Daniel é que semana que vem eu estarei viajando e quem estará aqui no meu lugar é o Piero, né? Piero. o Piero vai, vai estar aqui é, me representando É, os próximos dois programas, próximos dois programas. Eu tô, eu via a gente não de férias, mas é, não, mas o outro eu vou estar em viagem a trabalho. Então a o Piero vai fazer os dois, os próximos dois programas. Mas no programa de aniversário que a gente vai fazer, é, um depois do dia 18, eu estarei aqui novamente. Então, você vai para o Canadá? Não, para Tailândia. Tailândia. Maravilha, maravilha 30, maravilha. 30 horas de <risos> a trabalho a trabalho né se fosse a passeio uma boa mas a ah, mas é isso a gente aí eu volto com vocês aí no outro programa e no outro você já tem já definido não eu depois a gente você me passa também para a gente adiantar as, as divulgações é, então é o Daniel que... e quem que vem é Daniel e quem o Daniel e o pessoal da US que eu preciso entrar em contato lá com, com, com o coordenador da da, UZ, da, não, da, da, aliança. da Aliança da aliança isso Tá bom Ou, Nós queremos querer... agradecer ah, aos nossos patrocinadores que são, a lei de patrocinadores são os nossos amigos né o Carlos, a Silvia é Maria Eduarda do Gigavale o Walter e a Sandra da WS e a Abigail que é lá da Marquim são essas pessoas que nos ajuda a levar avante o programa Viver-se Espírita que vai completar 20 anos tudo bem? Um bom ano novo para esse pessoal todo e para todos os nossos vivencieros. Calinho, ah, Nelson. O... Nelson, não, eu, Ele fala por, ele fala por último e depois faz a prece, né? Não, depois da gente. Você não. vai fazer a prece? Ah, eu sei que vai fazer. a faz? história. Ah, então, ah, não, então, então ele faz, cala, vai fazer cala, a prece. Cala, pode fazer não, mas sem brigar gente, não briga gente. Não, <risos> vamos brigar faz a prece com <risos> você deixa eu ler a última mensagem do ano do livro Palavras de Luz de Chico Xavier por Emmanuel ou de Emmanuel por Chico Xavier é do dia 31 de dezembro a mensagem é a seguinte a vida moderna com suas realidades brilhantes vai ensinando as comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias queridos irmãos vivencianos agradecemos a oportunidade de para mais esse final de ano estarmos juntos agradecendo principalmente ao Dinho que é um batalhador na divulgação da doutrina espírita dando os parabéns a ele porque viaja três dias da semana para de São Sebastião a São José, para divulgar essa doutrina maravilhosa. E ele é um guerreiro. Por isso, Dinho, Deus abençoe e te cubra de bênçãos. É, agradecemos a família Vivenciana, a companhia deste ano que se finda, desejando a todos um domingo abençoado em família, com seu macarrão com frango, ou com seu cardápio preferido. Agradecemos principalmente... Ao Nelson Borges de hoje, ao Rui, ao Rodrigo, ao Tião Varoto e a todos vocês que conosco batalham para esse momento se concretizar sempre, transformando viver espírita nessa divulgação maravilhosa do Evangelho Rede Vivo. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Feliz Ano Novo agradecendo também a todos os nossos ouvintes vivenciando para esse 2023 incrível que foi né então a gente agradece por, pelo carinho por vocês estarem aqui presente com a gente é todos todo domingo né nos aturando nos ouvindo aqui passando no prazo atrasando o horário mas a gente sempre tá aqui é, na lida divulgando o Espiritismo, e isso só existe, esse canal só existe por conta de vocês, né, então a a gente agradece por esse ano e, e pede para vocês estarem com a gente no próximo ano lembrando aqui a enquete que a gente fez né, então a gente lançou aqui a enquete para você, 2023 valeu a pena? né Então, ah, foram sim 92% das pessoas responderam que sim, que valeu a pena e 8% disseram que não. Então a gente agradece participar da enquete, a gente colocou aqui no, na descrição o story, né, de quem são os vivencianos, quem quem são os vivencianos em 2023 que responderam todas essas enquetes, a gente fez um compilado. Então vale a pena vocês entrarem ali e participarem, vocês estão vendo aí eh entrar no link, vocês vão ver aí os resultados das enquetes tá bom é, a gente fez isso com muito carinho e comemorando a gente convida todos vocês para comemorar os 20 anos de programa vem Espírita no ar todo domingo eu tô aqui só aprendendo né é, me considerao um eterno aprendiz É, mas já estou há 10 anos. né eu Agradeço de coração ao, ao Jorge por ter feito essa esse convite. Foi lá dentro do Colégio Allan Kardec, em Sacramento. Eu nunca esqueço que ele fez esse convite para eu estar aqui no programa. Foi uma pegadinha, porque eu, ele falou que eu só ia divulgar, trabalhar com a parte técnica ali, com a parte de tecnologia. No final, já botou o microfone. Eu <risos> testemunhei isso. Foi? Eu lembro que você estava fazendo a cobertura também. Cobertura, perfeito Junto com a visão espírita, é. fazendo a um especial do é triângulo isso. que também tá no canal, né? Tá no canal, tá lá, um lá no canal. O especial do triângulo. Só não tá essa hora que o Jorge chegou em você para colaborar. E a peculiarança do Rodrigo foi enorme. É. Ele veio aqui para o programa, para conhecer o programa é. e trouxe 30 modificações, achando que o programa era Era muita, uma hora uma hora meia era muito Meia hora era o suficiente Para um podcast Eu falei, não, não, para podcast tem que ser meia hora É muita pouca coisa Hoje em dia o podcast é quatro horas, né? horas E aí eu fiz o primeiro programa Falei, não, não, não, não tem que aumentar mais meia hora Duas horas é pouco não, Tá aí O nosso Rodrigo, que é nosso jovem Aqui da da, da Vivência Espírita trazendo sangue novo trazendo ideias novas isso é muito importante Nelson, as suas considerações finais e nossa e uma pequena prece de encerramento ah, okay. é eu, o meu agradecimento e gratidão a vocês né é, justamente no último programa do ano a gente tem a oportunidade também de desejar a todos os ouvintes vivencianos né é essa gratidão do ano de 2023, muita, muito conteúdo, né? O, o, o tipo, a qualidade do conteúdo que o vivência espírita dissemina, né? Eh, é, é, é algo que muita gente que não conhece deveria conhecer né? Eh, nessa principalmente nessa fase que o Rui tá dizendo agora de muito mais conteúdos e tipos de maneiras de comunicação, né? Eh, Jorge, Carlinhos, o Rui o, o Rodrigo e o Tião aí que são os, os baluartes sempre firmes aí eu agradeço imensamente essa condição e a gratidão nossa a todos os ouvintes que também tem a sua paciência a sua atenção a gentileza de estar assistindo o programa, sobretudo sobretudo, para aproveitar esse conteúdo rico, riquíssimo, que o programa dissemina. Nós vamos, então, procurar elevar os nossos pensamentos mais uma vez, que as nossas vibrações possam estar em consonância com os nossos amigos espirituais. Não importa onde estejamos, sempre nós estejamos sempre nós estamos bem acompanhados em função dos nossos pensamentos atrelados à nossa vibração que possam esses amigos espirituais estarem recebendo o agradecimento de todos nós a gratidão de todo o coração, de todo o nosso espírito, por esse ano de 2023, que ele tenha sido, sobretudo, não importa como, mas sobretudo como um aprendizado ao nosso espírito. Que nós estejamos sempre aproveitando esse aprendizado, seja no ano, seja em muitos anos, seja na encarnação como um todo, pedindo a força necessária para que nós aproveitemos esse aprendizado de mais esta encarnação, porque nós estamos sempre sintonizados ao espírito imortal que todos nós somos. Mais uma vez, o nosso agradecimento, que assim seja, que assim seja. Se tens fé, não te espante a dúvida, se erguer não. Se tens fé, se é gigante a força no teu coração. Se tens fé, se o servo humilde a perseverar. Se tens fé, se é a voz que mudesse por exemplo falar é de fé o teu verbo não há de calar se tens fé a divina aliança não vai te faltar ergue sem medo tua voz e espalha a bonança derrama Cansado de paz e esperança Eleva bem alto o teu som E entrega o recado E há quem resguarde este dom De que te guarde aqui deste lado resguarde estedóm te te guarde aqui deste lado e o programa vivência Espírita termina agora convidando todos vocês para um novo encontro